säga varmt välkomna till Tid för podd och vårt välklädda 58 avsnitt Hela gänget är tillbaka, jag är Emil och vilka är ni andra? Det är Otto här Rickard Emanuel här Hur är läget med er? Det är bra med Emanuel faktiskt Ja det är halvdant med faktiskt Emil är lite rosslig på rösten men annars börjar han komma igång igen. Ja, låt inte rösten förta. Jag är på ett jag är i ofantligt bra form. Oj oj oj. oj. Nice. Fantastiskt. Nej, men det är bra, det är bra här faktiskt tycker jag. Är, man börjar komma in i skolarbetet lite grann även om jag inte gillar utbildning, men <laughs> nej, det känns, det, det känns roligt faktiskt. Och börjar här. Det, det är för övrigt mitt favoritcitat från förra avsnittet är gillar inte utbildning. <laughs> Punkt. Rent principiellt, exakt. <laughs> nej, men, nej, nej, men, alltså, nej ja, men det känns kul. Alla i korridoren och på skolan är schyssta. Så att det, känns, det känns faktiskt eh, bra. Mm. Eh, ja, ja, men det, det är bra med mig också. Eh, jag försöker återhämta mig efter att ha sett den svenska filmen Gräns igår. <laughs> Och det var en upplevelse som ja, jävlar. Det, det är inte, jag har inte sett något liknande genom mitt liv. Det var en upplevelse. Det var en riktigt märklig film på, på, ja, på något sätt. Och då har du ändå känt oss i två, tre år. Och du har sett mycket märkligt kan jag säga. Men... Det har jag gjort. Ja. Var den intensiv eller var den bara annorlunda? Eh... Själva filmen i sig så var inte intensiv, men själva upplevelsen var intensiv för att det hände så mycket skumma grejer genom hela filmen. Det var inte så här: en scen var lite konstig utan, det var bara så här: ja, men det kan inte det det det, så. Alltså... Jag det som du ska gilla det, jag. Ja, men jag tyckte det var, det var en bra film. Men, ja. Det är väl Sveriges bidrag till Ostersjön, Exakt. Då tycker jag att vi alla rekommenderar Att se den filmen Ja, om ni vill Ja, absolut alltså det, det, det är nog den enda film jag har sett Som jag tycker alla borde se Men jag inte riktigt kan rekommendera mm. Ja, okej okay. ja, ja, det är en kompis som blev Superprovocerad av filmen Han var arg efter, efter när vi hade gått ut Men det är bra när man känner något När man ser på film Ja, absolut Nej men det är bra, jag har kommit in Jag var ju inte med på förra avsnittet För att jag precis började på universitetet Och eh, var med på lite andra aktiviteter Så att, eh, det känns bra eh, Bollen till dig Emil Ja nej men förutom att min röst är Helt förstörd så är det bra med mig. med eh, Var inte med i förra avsnittet För att jag var i Spanien var väl då eh, Och flängt lite mera hit och dit Och eh, ja på tal om film. Om Rickard kan rekommendera en film så är det en film som jag verkligen inte kan rekommendera. För jag var nämligen också på bio och såg en av de sämsta filmerna jag någonsin har sett. Oh. Jag är inte ett där. Jag, jag ser i stort sett aldrig skräckfilmer men nu var jag iväg med en kompis och såg The Nun. Och herregud. Herre, herregud, alltså. Var hon så pass alltså? Ja, oh, alltså den var den var bedrövlig. Ej, jaha. Den var inte läskig. Den var inte... Jag vet inte var en, Nej, för fan. <laughs> ja. det, var, det var en så konstig stämning i biografen också. För liksom... Det var... Istället för att vara den här kollektiva tryckta känslan som det kan vara när någonting är väldigt spännande eller så. Så var det en kollektiv känsla av... Jaha. <laughs> men intressant är att hela publiken kände så För den har väl blivit ganska väl mottagen Ja, av någon anledning Det var det, var det jag hörde innan Jag hade, jag hade inte hört talas om den förrän stort sett en timme innan jag gick och såg den eh, Och min kompis som jag gick med sålde in den just på grund av det Att den, ja men det ska vara så här, ja men läskig skräckfilm Nu, nu går vi och kör liksom. jag bara fan ja, varför inte men nej, usch, usch, usch, usch, usch, Nej, men jag var ju kolla på The Incredibles 2 häromdagen. Och eh, nice. det var ju en fantastisk film. Och mycket till anledningen av eh, musiken i filmen. vet jag vad bra musik det var. Jag blev så glad av att höra så bra musik. Vad det? Lyssna ja. på soundtracket och kolla på filmen. Ja, det är Giacchino. Giacchino, ja. såklart. Mm. Mm. Ja, jag har ju inte sett och, ettan än sångång. Så... Gör det. Jag har du sett ettan. Ja, det borde du verkligen göra. Ja, faktiskt. Jag är väldigt taggad på att se den här faktiskt mm. Jag var och såg The Meg Med Jason Statham, den rekommenderar jag också mm. Är du helt säker på det Otto? Jag är faktiskt säker på att ah, jag rekommenderar den okay. man, man får ju gå in med tanken att det är en film Med Jason Statham och om Megalodon hajen så har man ju ja, Om man går in med det så ja absolut rekommenderar jag det. Om man inte förväntar sig en jättebra film Är det Pan Panotto eh, Nej no, Det vet jag fan Men eh, bra är det i alla fall jag är förutsugen på en film som kommer snart som heter Johnny English Strikes Again. Ja, det är inte jag. Nej. Ja, jag såg första jag såg posten för någon vecka sedan jag Och då då jag fick en varm känsla i kroppen. Bara, mm, nu nu jävlar. Jag är ju faktiskt också ganska taggad på det. Jag tyckte tvåan var så där men ähm, ja, nej. Ja, men exakt. Jag är absolut inte taggad på den för att man gillade tvåan och nu känner jag att ja, men äntligen kom en trea. Ja, exakt. Det är ju snarare så här, ja, men en nostalgi till ettan och att man har väldigt eh, härliga känslor till den. Mm. Sen tror väl jag att det egentligen är en film som man inte vill ha men <laughs> som man får ändå och kommer se och tycka att ja, ja, det, exakt. ja det var väl Det Det finns ju liksom vissa filmer som, som görs fast den typ ingen vill ha dem ligger längst ner på i hinken av liksom. Ja, men sequels, typ en ny Rambo-film eller en ny Indiana Jones eller något. Ja men exakt, så här, Indiana inte ens Indiana Jones-fansen själva vill egentligen ha det, de blir bara taggade för, ja men det ska komma en till Indiana Jones, woohoo, men egentligen så ja. behöver de dem inte, de vill egentligen inte ha den. Exakt, snart får ju fan som får leta efter sig själv i de där filmerna, <skratt> att han är så jävla gammal. Ja. Men det är ju... Ja. Åh oh, herregud. Men eh, ska vi sparka igång dagens podd? Mm, det tycker jag. För idag så ska vi nämligen titta på Bonds yttre. Det han har på sig. För det finns ju, tycker jag i alla fall, ingenting mer bondigt än kostymer, smokingar, klockor och riktigt, riktigt tajta badbyxor. Så med det sagt så har det blivit tid för dinner jackets och dinner jackets. Och eh, som vanligt så tycker väl jag att det är Rickard som får... Eh, Öppna boken och berätta grunderna, i alla fall så som Fleming tänkte sig bond och hur Bond skulle klä sig helt enkelt. Då är jag bara på med läsglasögonen igen. Gud vad härligt. Det som jag tycker är intressant med hur Jan Fleming skrev sin James Bond är att han har förvisso en väldigt specifik liksom stil för hur Bond ska se ut. Men han berättar inte hur Bond ser ut så himla ofta och vad Bond har på sig. Och det finns egentligen bara två varianter av kostym som dyker upp i Jan Flemings böcker. Och det är dels en mörkblå variant som förekommer i nästan varje bok- och en så kallad eh, hundtandskostym. Eller en kostym av ett mönster som man kallar för hundtand. En svartvit randig isch. Inte riktigt randig, men mönstret drar åt det till hållet i alla fall. Och det är också så att Fleming säger liksom väldigt sällan egentligen exakt vilken typ av kostym det är. Men de gånger det faktiskt nämns. Så är den mörkblå kostymen i alla fall enkelknäppt. Vilket tydligen är viktigt då för Flemming. Och just det här materialet som man på engelska kallar för worsted. Och utan att göra det här för långrandigt eftersom jag... Eh, ja, jag förstår ju knappt som jag själv. <laughs> Men eh, så finns det i alla fall olika varianter av ull som man gör kostymer av. Worsted är då den typen som är lite... Det är lite längre fiber och ser lite jämnare ut helt enkelt. Medan annan Null kan se lite grövre ut på något sätt. Ni får väl försöka tänka er in hur det kan vara. Eller googla. Och såklart i vissa fall som Dr. No, Diamonds of Forever så är det väl uttryckligen en tropical worsted suit. Det vill säga en kostym som till för varmare klimat. I böckerna så är ju Bond ofta, ganska ofta i varma länder. Och i Secret Service så får han ta på sig The Warmer of the Dark Blue Suits He Had Brought. En varmare version helt enkelt. Men fortfarande så är det mörkblå kostym som är det genomgående temat i alla böcker. Eh, och ett intressant citat från Living Let Die. Eh, med hur Bond själv såg på eh, ja, hur han ville klä sig. Eh, är att, ja, först så skriver Fleming, A tailor had come and measured him for two single-breasted suits in dark blue lightweight worsted. Där har vi igen äh, mörkblå kostym. Äh, och sen skriver han: Bond had firmly refused anything more dashing. Äh, och på svenska så skulle det väl bli något äh, typ: Bond vägrade att bära något som, som var mer flott än så. Och där vill jag egentligen också lite slänga ut eh, frågan till er. Eh, hur, hur, hur tolkar ni en sån mening? För, för mig är ju... Alltså Bond vill klä sig snyggt, för det gör han ju. Men inte överdrivet. Han Att han inte riktigt vill... Han vill inte klä sig som överklassen så att säga. Utan mer som kanske lite... ja vanlig medieklass, eh, klädde sig på 15- och 60-talet. Alla hade kostym och han ville se snygg ut. Liksom. Jag skulle tolka det så också. Det känns som att han inte vill... Eh, han tar inte på sig något för att skryta med det, om jag säger så. Utan det är mera... Ja, men, bara se proper ut, men inte över, överdådig. Liksom, på något sätt. Mm. Jag skulle nog kanske inte säga så. Jag skulle nog mer tolka det som att han vill, han vill fortfarande ha kostymer av extremt hög kvalitet, men att han inte vill att de ska vara utstickande. De ska vara extremt snygga, propra, bra kvalitet, men det ska, inte nöd... det ska inte vara någon där man verkligen där man där han verkligen sticker ut i mängden på grund av att kostymerna är, är av en sådan typ i material eller hur de är. Form eller vad det nu kan tänkas vara som mm. gör att, att, han, att man direkt lägger märke till honom. Jag tolkar det mer så snarare. Ja, och det är ju inga märkliga färger eller ja, eller, eller andra tillbehör till de här kostymerna som på något sätt skulle sticka ut. Så att, ja, det kan nog ligga något i någonting med det också, Emil. Mm. Men eh, det känns som ett genomgående tema i, i Flämmingsbåndbok att han är en tämligen en simpel man egentligen Bond Och att det skiner igenom i hans kläder Även om det håller hög kvalitet så vill han inte sticka ut För att han har ganska enkla smaker I mångt och mycket Och Det gör ju att han håller det traditionella Han håller en färg och sådär så Och det är ju självklart Bond klärs ju i mångt och mycket Som hur Flemming själv klädde sig Så att där går ju också en ganska rätt linje Mellan skaparen och kreationen Så att säga Mm. En intressant eh, detalj där, eh, det är liksom det som Flemming på något sätt tog bort från sig själv men gav eh, Bond. Flemming hade alltid fluga, i stort sett alltid, men Bond har alltid en svart stickad slips. Eh, så att eh, flugan, jag vet inte, flugan känns... På något sätt, den är ju ännu mer old school idag. Jag vet inte hur poppis den var på 50-talet, men den kanske är lite mer utstickande på något sätt. Eh, då är frågan i alla fall: vad är då en sån här eh, hundtantskostym? Eh, som jag sa, så är det då en, en svartvit, rutig kostym det är ett, liksom ett speciellt mönstret, det själva mönstret som kallas för hundtand Och bland annat så klär sig Bond i det här i på i, på, på Drax Moonraker-bas Och i Diamonds are Forever så har Bond med sig en lightweight black and white dogtooth suit När han flyger till New York från London Eh, och det är intressant att det är liksom där kostymerna tar stopp. Det är bara liksom de två varianterna som Flemming ja, vill ha sin Bond i. Eh, och det behöver inte betyda att han inte har något annat. Men för att Fläming pratar inte så jättemycket om det här. Vilket också är intressant eftersom vi är så vana vid att eh, Bondböckerna är väldigt beskrivande kring vad som händer. Eh, naturen runt omkring det bara läsa läsa liksom inledningen på, på Dr. No när han målar upp beskrivningen eh, i Jamaica och de eh, blåa bergen så får inte Bond eh, samma beskrivningar om hur han ser ut det är kanske en eller två gånger per bok som fläming skriver vad Bond har på sig det är intressant att du nämner just Doctor No för att jag håller på att läsa om den. Jag har inte läst den sen. Alltså ett tag innan vi poddade. Jag läste inte boken inför första Dr. No-podden ens. Och jag reagerar på det bara här en dag, att Fleming beskriver oftare när Bond inte har på sig någonting. I första kapitlen är det ofta så här att Bond har på sig kalsonger eller han är, på sig, han är naken och sitter på balkongen. Inte när han faktiskt har på sig en kavaj eller en kostym eller så. Och det är lite märkligt egentligen, precis som du säger. När allt annat är så detaljerat beskrivet. Till och med Quarrels kläder kan beskrivna. Medan Bond är bara Bond. Precis. Kan, jag vet inte om det... Är, eftersom vi ändå... Eh, när, om man liksom läser alla Flemings så får vi ju... Med tiden bygga upp någon sorts bild över hur Bond klär sig. Medan Flemming... Det känns som att han lägger mer tid... På nya, de nya karaktärerna i boken. Att beskriva dem noggrant. Och Bond byggs ut lite från bok till bok. Både karaktärsmässigt men också då vad han klär sig i. Ja han definieras inte så mycket av vad han har på sig och hur han för sig. Utan snarare vad han tänker och vad han gör. Sen jag vet jag inte om du kommer nämna Bonds skorter men där har vi ju ett kardinalfel utan dess like. Jag kommer till det yeah. precis nu. Bra. För då är då frågan vad som ska bäras till de här olika kostymerna. Och då är det ju självklart en vit skjorta för det mesta. Eh, gärna gjord av så kallad Sea Island bomull som anses vara bland folk som kan saker att det är typ den bästa, bästa i världen <laughs> av någon ja, jag vet inte, den är väldigt ovanlig men tydligen väldigt bra på något sätt eh, och de här skjortorna ska vara kortärmade och det har man ju fått lära sig eh, att till en kostym så ska man ha långarmad skjorta men det har inte Bond och det hade inte Fleming heller utan han vill ha kortarmat Ja, vad säger man om det? Det är nästan skottpengar på det <laughs> ja. Men det är också det är lite det jag gillar med Bond att han, han allt han gör och allt han liksom äter eller har på sig är väldigt klassiskt fast med en liten twist alltså han, han följer liksom modet fast han, vissa grejer skiter han i det är samma sak som med Eh, Martinien, att den ska vara skakad och inte rörd ingen bartender sk skulle egentligen göra en skakad Martini men Bond, han har sina små liksom fuffens för sig mm. vilket gör att han känns lite levande och inte gör som alla andra han vill ha grejer som andra men han vill göra det lite på sitt sätt fuffens är ett mm. så bra ord <laughs> Men eh, annars för att egentligen eh, kanske göra en lite längre analys av det där med korta medicorter och vad Bond på sig överlag så tycker jag att det känns som att Fleming, eh, dels som sagt att Fleming själv hade väldigt mycket korta medicorter att Jag tror att Fleming mycket av så som han klädde Bond, även om, även om vi inte får veta allt för mycket så tror jag att det väldigt mycket utgick i vad han själv hade för klädesmak och vilka, alltså de personer som han mötte på Jamaica, lite så här brittiska. Mm brittiska, hyfsat välbärgade personer eh, som man försöka eh, middag med och vad nu en gjorde. Ja, jag kan fatta om han om, som han då, han skrev alla bondböcker på Jamaica i ja 35 grader värme och vad det kan vara där. Då går man gärna runt i en kort armat skjorta. och då liksom blev det så att det han gick runt i, i till vardags var väl enkelt att ge bond också. Förmodligen, men det är ändå... Väldigt märkligt när man tänker på och När jag läser bond Så tänker jag aldrig att han går runt med kortare Med att Det är liksom, det funkar inte Nej men det är för att det är, nej, jag vet, jag har Nej precis, det är svårt att ens tänkas in det Även om jag har läst det i massa böcker Så registrerar jag inte för att det är lite För det är så udda Det är väl härligt på sitt sätt egentligen Men ja Det avväpnar honom på något konstigt Att han har kortare med att korta. Han känns ser plötsligt med ett mycket mindre hot <laughs> ja. mm. det, där har du en poäng faktiskt. Man måste ha korg långa med skjorta för att vara riktigt farlig. Ja. Men det är ju också Så... det som är tanken med kortare med skjorta från hans sida. Ja, men jag tror kanske mer att det känns som en smartness-grej att du har, du har liksom koll på läget. att ha en, Det har du inte om du går runt med en kortare med skjorta i en kostym. Att det, liksom, det blir. Nej. Ja, jag väntar. Associationer man får när man dömer folk av deras yttre ja mm. eh, och då rör vi oss lite neråt och eh, de två <laughs> gånger vi vet vad Bond har ja, vi, ska, vi ska till de regionerna också men först har vi fötterna <laughs> <Okay. laughs> Bond har väldigt ofta mokasiner mm. av någon anledning mm. och det är, jag, jag, jag kan inte ens riktigt föreställa hur det ser ut i Moonraker så är det svarta polerade mokasiner vad mm. är en polerad mokasin det är ju Menar, det, han, kan, han går ju inte runt i liksom tofflor. Nej. Men det är helt enkelt skor utan snör, skosnören på något sätt. Ja, exakt. Sådana som uh, Waltz har i spektrum. Ja, just det. Exakt. Och Dalton i licensed to kill tror jag. Ja, Sanchez har ju också. <laughs> Så ja. Sanchez, han Sanchez har ju sån aura ju. Mokasina Så när jag tänker på mokassiner tänker jag på sån här sockerplast man hade på idrotten. Mm. Med suku eller med skumgummi, eller vad heter det som man inte halkar? Halk, <skratt> <stumper>. <skratt> oh, uh, uh. Jag tror inte att Bond har sockerplast på <skratt> <skratt> Det, det <är> sådana <skratt> på. Blåa finns sådana där blåa man har på vårdcentraler. Och <skratt> <skratt> <skratt> kan, du, kan du dra beskrivningen igen av de där mokassinerna? Svarta polerade mokassiner. Ja, men då måste det ju vara några former av eh, eh, liksom läder eh, mokasiner. Mokaskor helt enkelt, utan eh, Fast, men, inte Fast bara själva det, det är väl bara själva formen på skon? Ja, det kanske är. Jag vet inte. Det är bara sådana slip-on-skor, han tappar på sig dem. Ja, exakt, ett par liksom, svarta läder slip kan man ändå mm. se bland Ja, för i Secret Service så får vi till och med veta att Bond avskyr skosnören. <laughs> Alltså, ja. Det är sånt som gör Bond till en ja ibland ganska konstig karaktär eh, sådana där små små grejer Ja, det är då man fattar hur konstig Flemming faktiskt var på riktigt <laughs> ja. ja man ska övertyga någon om att faktiskt, att faktiskt finns en karaktär där bakom, då ska man dra upp det här. han gillar inte skosnören Nej, precis, det, det, är hans, det är hans innersta För att gå vidare till det som vi väl alla verkligen håller som det här bond liksom som verkligen är bond och det är ju smokingen Den, det, det går ju inte att se bond utan smoking och jag tror att om vi frågar vem som helst eh, på stan liksom vad, vad är bond vem är han då kommer man ju få alla kommer säga smoking att det, han ska vara smokingprydd så elegant. Mm. Eh, och då är frågan då vad som händer i Flemings värld med den här smokingen. Eh, självklart första boken, Casino Royale-bån- där på Casino i halva boken- så bär han en single-breasted dinner jacket coat. Vilket är det enda beskrivningen. Så det är ju verkligen inte vilken typ det är eller någonting- utan det är bara väldigt en enkelknäppt eh, smoking. Så... Och sen lite senare i Thunderball så får vi veta att Bond och Lighter bär vita smokings, eh, vilket såklart är på grund av det ja... Eh, Klimat. Klimatet. Exakt, inte klimakteriet. Klimatet. Nej. Och det är de enda gångerna Bond bär smoking i alla Flemingsböcker. Ja. Tack för idag, grabbar. <laughs> Hej. Mm, det är ja. Och det... ja men det, det där är faktiskt intressant, för tror jag tror ändå för många, många, vad ska man säga, folk som har koll på Bonn men absolut inte har någon koll på bonn Att få höra jag... det tror jag kan vara en chock för många. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och det som är intressant är att eh, den här bilden då från Casino Royal-boken som är, det är ju verkligen, det är ju Casino Miljö, hotell Den bilden har de på något sätt ändå plockat och lagt in i filmerna på 60-talet, trots att Casino Raleigh är så långt bort vi kommer från um, 60-talsfilmerna. Och de har, ju, de, är så, de har verkligen, det är så klart att vi tycker att Bond ska smoking, för det hamras in, och det kommer vi in på ganska snart. Men det är ju det första vi ser Bond i är smoking. I både Dr. No, i From a Should Love och i Goldfinger. Och det kommer inte från de respektive böckerna alls. Mm. Ja, det är ju tydligt att Eon när de startade upp på 60 talet att de hade vissa preferenser och vissa saker de ville plocka upp på den vita duken Som inte var så tydligt i böckerna som de bara ville förstärka för att skapa en bra ikonisk bild egentligen Och en smoking är ju egentligen per automatik en, en, en, stark, en stark bild helt enkelt En man i smoking blir ju per automatik något att titta på och vi kommer ju komma in på det senare Men Terence Young var en bidrarande Faktor till det Och han hade ju ett sätt att se på stil Som kanske inte inte hade Nej precis, verkligen Det är ju det det extremt medvetet Att eh, ge Bond En väldigt ikonisk look Och det kommer vi in på sen Men det kan ändå vara en, en bra Liksom, ja sak att landa i när vi om några minuter går in i filmsnacket att det här ja, Bond och smoking kommer egentligen inte från böckerna på det sättet vi är vana vid i alla fall, inte i den utsträckningen. Men jag tänkte också läsa ett litet citat bara för att få en liten känsla av vad Bond egentligen ...har med sig på ett uppdrag. Och det är enda gången vi får veta det är i Dimes are Forever. När han är på väg till New York. Då för en gångs skull i fjärde boken, så får Fleming för sig att han beskriver... ...allt som ligger i Bonds resväska. Eh, väldigt udda. Men jag tänker läsa lite vad som står... In transit it was six o'clock on Thursday evening and Bond was packing his suitcase in his bedroom at the Ritz. It was a battered but once expensive pigskin revelation and its contents were appropriate to his cover. Evening clothes, his lightweight black and white dogtooth suit for the country and for golf, Saxe own golf shoes, A companion to the dark blue tropical worsted suit he was wearing and some white silk and dark blue sea island cotton shirts with collars attached and short sleeves. Det kommer lite mer snart men där är verkligen det är, det är liksom allt vi behöver veta om vad Bond har i alla böcker finns egentligen i den lilla texten. Det är evening clothes. Som vi sen alla får veta att bonda på sig. Men de finns med där i alla fall. Och det är dogtooth Suit. Och det är Dark Blue Tropical worsted Suit. Och det är Sea Island Cotton Shirts. Och det är hela fadrulan. liksom. Sen kommer den lilla happy som är väldigt rolig. Uh, socks and ties. Some nylon underclothes. Där kom underkläderna. Two pairs of the long silk pajama coats he wore in place of two-piece pajamas. None of these things bore or had ever borne- any name tags or initials. Och då kan vi ju märka väl här- att Bond vill ha underkläder i nylon. <laughs> <laughs> <laughs> Det är... Um... <clears throat> But why? Ja, exakt. Det, var kommer den grejen ifrån? Det, it feels so smooth on my skin. Mm. Och sen också väldigt noga med att det ska vara silkes till exempel Han vill kunna använda kalsongerna för att kunna polera skorna Det är typ det, är... det enda vi jag kan komma på, det ska dubbla för det här liksom. Eller att han har en fetish bara, det funkar också Eller är det strumpbyxor i nylon helt enkelt <laughs> Ja, det är det han är. Och så just det hans kläder har namnlapp Vilket också är väldigt då noga att eh, punktera var det vanligt på den tiden? Eller? För att för mig är det bara så här: när man gick på dagis och mamma och som namnlappar. Liksom, för att inte tappa bort sina. Man tappar bort vantarna. Liksom. Tappa bort sin smoking i bland dagisgläderna. Alltså, jag har läst det där som att det finns inga märkeslappar på. Alltså det står inte vilket märke den tillverkar. Att det är borttaget för att inte kunna identifiera bond på något sätt. Men det kanske är namn. Det jag kan tänka mig är ju. Ja, typ initialer, det är väl mer vanligt att ha på mm. kläder Men inte namn En i tags or initials Initialerna är också borta ja. Mm. Men ja Det kanske var vanligt på den tiden att man sydde dit JB eller något Ja, det har han väl i filmen någon gång va Känns livet Let Die när du är i morgonrock Ja, jag fick för mig att det var mor morgonrocken i Lald I Living just Ja, det kan nog stämma Yes I alla fall Um, för att inte det ska bli för uh, långrandigt så avrundar jag med ett härligt litet citat från <coughs> Thunderball som börjar väldigt fint. He was wearing a very dark blue lightweight single-breasted suit over a cream silk shirt and a black knitted silk tie. Snyggt, klassiskt, skitbra. Exakt. Ja, verkligen. Sen... Despite the heat, he looked cool and clean and his only concession to the tropics appeared to the black saddle-stitched sandals on his bare feet. som jag hade förväntat mig. Det är inte så jag Det är inte är jag, jag förväntar mig det här på en 25 Craig ska ha en snygg blå kostym med svarta sandaler på fötterna Snyggt. Nu går vi tillbaka till Främming, nu kör vi Ja nu jävlar, kom igen ja, Nej alltså ja. Saddles, Det är alltså saddle stitched, de är alltså det är flätade svarta sandaler han kör ju något sånt i filmen Thunderball men det är ju tillsammans med den här rosa kortärmade skjortan när han besöker Largo på Palmyra, men då är det informellt. Ja, ja. Köra det en smoking. Är den är blå, blå menar du, skjortan? Eh. Den rosa har han ju när han slår till Felix. Ja, just det, precis. Sämmer. Men ja, där passar det bättre, ja. <laughs> ja, det, det är ju det som gör att man ibland undrar vad... Eller var det på något sätt gångbart i Jamaica på 50-talet? Alltså jag tror aldrig någonsin det gångbart köra Sandaler med smoking Det, en, det, en, det en, enda svarade var det värre om han hade strumpor i sandaler För det är Jag vill sticka ut hakan Det borde vara dödsstraff på det alltså Förlåt men alltså mm. jag, jag vill sticka ut hakan Och sen säger du något om dödsstraff Det känns väldigt, det står inte i paritet med Jag vill sticka ut hak ja, okay. mm. Emanuel har något mot tyskar alltså. Ja så är det ju Ja det är jag har ju som ni märker fokuserat på vad bonda på sig. Det, det finns ju lite om vad skurkarna på på sig. Men jag lämnar det hän till sidan för det här det kan bli väldigt uh, mycket. Men där har i alla fall ni lyssnar, en liten liten grund vad, vad, vad Flemming uh, höll på med och vad bondade på sig. Nu när vi ger oss in i filmernas magiska värld. Nej men du var, vi har ju snackat lite om det här med smoking att man ser väldigt mycket man identifierar väldigt mycket bondmänn smoking så vi kan väl börja lite i, i den ändan, så att säga vad, vad allmänheten ser på på bondskläder och kanske om kläderna är viktiga för bondfilmerna. Ja så jag skulle det är ju, om vi säger så, här, det är ja A och o Alltså det Bond klär i är väldigt synonymt med hur man ser på karaktären. Och det är ju rakt igenom allmänheten och fans. Det är ju de bondfilmer som där Bond ser ut som en, ja, en gammal odiss som i License to Kill. Det är ju ingen som tycker att det är särskilt snyggt. <skratt> Nej, det är det inte. Det, det är det verkligen inte. Ja. Fy fan vad dåligt ja. Jag blev bara uppgiven Men ja. ja men lite så är det ju Bondfilmerna ger ju alltid En känsla av elegans Och en känsla av Att det är Snygga miljöer, snygga människor och allt det där Och Bonds är ju Extremt synonymt Med karaktären, de som aldrig har sett en Bondfilm vet ju att Bond är bra det behöver inte nödvändigtvis vara Smokin, fast jag tror 9 av tio tillförhållande personer på stan hade sagt det. Men att så länge det finns någon form av stil så går det hem hos publiken. Och det är ju säkert en av anledningarna till varför Bond fortfarande kan vara så ikonisk för folk någonstans förväntar sig det. Och det är också det som i mitt tycke gör att Bond sticker ut mot andra actionhjältar eller andra likvärdiga filmserier. Att det finns ett visst mått av klass och stil som gör det tilltalande. Och Bond själv är ju 99 av den klassen och stilen som finns i filmerna så att ja, det är ett utstickande element som fungerar väldigt väldigt bra helt enkelt. Ja, men jag skulle säga om om allt det som man då på något sätt för upp i huvudet över vad är viktigt för Bond-serien eller hur ser folk Bond-serien så det finns ju man förväntar sig actionscener, man förväntar sig stunts, man förväntar sig snygga kläder, exotiska miljöer, man förväntar sig kanske gadgets eh, ja, och vad det mer nu kan vara. Så är, tror jag, den, eh, den grejen som man inte kan plocka bort, alltså som verkligen folk, då, då blir det jobbigt, det tror jag faktiskt är kläderna. För vi har sett filmer utan gadgets, det brukar inte vara... Det är kanske lite fans. Det det brukar inte vara någon jättegrej. Och är det någon film som är lite nedtonat, inte jättemycket action, det funkar också. Men alltså är det en film utan snygga kläder och utan snygga kostymer utan lite det här ja, glamorösa känslan så då tror jag att det blir lite upprört. Det är en extremt viktig byggsten i bond som karaktär på vita duken. Ja. Uh, absolut, jag håller, bara, jag håller med om Exakt allting du säger med just det med att Kläderna är extremt viktiga Och just det med smoking också Så de, de är väldigt medvetna om det också Och det märks när de ska introducera En ny bond Jag menar vi kan ju gå tillbaka till Hur Conner introduceras, alla vet det Att han sitter i sin smoking Första gången vi ser Lazenby, smoking More är ett av undantagen uh, Sen Dalton Ja visst, vi har en pre-title Men direkt efter förtexterna Bond i Smoking. Eh, Brosnan, första gången han har på sig någonting som är liksom, skräddarsytt någon kostym så är det en Smoking och det är också väldigt tidigt i GoldenEye. De ger han, varje gång de ska ny bon, in, eh, introducera en ny Bond så får vi en bild på han i Smoking väldigt, väldigt tidigt i filmen. Och det är väl Moore och Craig som är undantagen där, men Craig går ju runt i Smoking i... Halva filmen ändå. Stor del av är... Ja, exakt. Så han... Eh, du får till, tillräckligt mycket smoking i alla fall när det kommer till just Craig. Ja, det, ja, jag har inte riktigt slagits av det, men det är väldigt, väldigt sant. Det, och det som du säger, det, det är ju supermedvetet. Mm. Nu ska vi intressera en ny Bond. Eh, då gör vi det som förväntas för att verkligen få den skådespelaren att se ut som Bond. Och då är smoking en kvintessentiell. Oh, och jag menar det är så inbankat i folks medvetande hur Bond ska se ut och folk eller hur Bond ska vara så att när någon bara tar på sig en skjorta och en kavaj utanför alltså vem som helst på stan så kan de säga så här o oh, vad du ser ut som James Bond. Jag menar folk associerar smoking så hårt med Bond att det blir ett väldigt vitt spektrum. Jag menar jag var på en ja men studentmiddag i lördags och jag vet inte hur många då var det liksom... visst jag på oss kostym eller uppåt. Jag vet inte hur många som jag hörde säga här: Åh, oh, James Bond. Åh, oh, du ser ut som uh, Bond. Det alltså, jag, jag överdriver inte när jag säger att jag hörde det lite titt som tätt över borden. För det är så tydligt anknutet med just det klädesplagget. Och du mådde jävligt bra då också. Alltså, folk sa inte bara till mig utan det var liksom kors och tvärs. Men det var här, bara att ta på sig en skjorta så säger jag, Oj, du ser ut som Bond. det är, Ja... <laughs> På sig, ta på sig en nu har jag lite säg inte ribba för James Bond ta på dig en smoking med sandaler då ska du se att många säger tjena där kommer Bond ja. ska vi rulla vidare där då Ja. och faktiskt titta på vad Bond har på sig i filmerna och så tycker jag väl att vi börjar med Connerys Bond och vi kan väl börja lite där med vad som definierar hans era och jag tycker egentligen att vi kan knyta an lite till det som Rickard pratade om i böckerna. Eller vi. Jag vill gärna göra det för det, det är någonting som jag vad ska man säga. Det, jag tycker det passar hans era väldigt, väldigt bra. Eh, nämligen just det här med att det ska vara extremt eh, eh, det ska vara välsytt det ska vara välklätt men det ska inte vara dashing. Och så är Connerys bond för mig. Allting är det sitter extremt Snyggt, är klass, eh, allting är bara klassiskt eh, eh, eh, ganska klassiskt visst finns det ju en del 60-tals fuffens de har för sig men det är fortfarande så här, ganska klassiskt snitt på alla kostymer det är extremt välsytt och det är riktigt ingenting som helt sticker ut även så korten är alltid vita eller så här, ljusblå till lite mellanblå, inga konstiga färger det är så här, subtila färger och det är bara extremt snyggt Ja men precis, det är, det är väldigt... Det är gångbara färger. Alltså det är verkligen... Det är stilrent och klassiskt och snyggt. Det är intressant där, hur klass... Jo men det var väl klassiskt. Jo men det var ju klassiskt då också. Herregud, den, liksom, den gråa, skjort, äh, blä, gråa kostymen i äh, Dr. No. På Bar. det är liksom Det går ju att ta på sig exakt samma kostym idag och ingen skulle höja på ett enda ögonbryn, inte ens Roger Bourne. Liksom. Nej, han är ju död så det blir svårt. Ja, jag vet. Men hans ögonbryn höjer sig i graven kanske. Ja. De har inte slutat. <laughs> de, de är inte riktigt klara än. Ja, herregud vad morbit. Ja Heter den så? Ja. Ja, mm. Mm. ja, men Så är det ju. Sean Connerys bond är ju Väldigt självklar Alltså i allt han gör Är ju bara självklart och kläderna är lika så men Han har på sig grått och han har på sig blott Och han har på sig lite brunt Det är liksom tre basfärger som han kör med Konsekvent i alla filmer Och kör den inte kostymer Då kör han någon, någon Enkel tröja bara Någon blå tröja Men det, det är inte svårare än så Och allt är bara väldigt enkelt Och tidslöst framförallt du ska ta på dig någonting som Conor på sig från Marshall Love idag Och ingen hade tyckt var konstigt Så jag menar, de har lyckats väldigt bra med att etablera Bond på bio Och det är ju fortfarande den måttstocken som de håller den idag Jo, oh, absolut Nej, men för jag kom in på det just där med det du sa nu där med att han har verkligen etablerat måttstocken Och där kan vi väl säga det att det är ju Anthony Sinclair som har sytt alla Conorys kostymer Han gjorde på alla Conorys filmer han har inte jobbat för någon annan Bond- men han jobbade under hela connery Och connery är ju också väldigt konsekvent- i just kostymerna. Mm. De skiljer sig lite åt- men ändå så här- hyfsat samma, eh, samma snitt och stil på det. Så- ja, det, det är en väldigt konsekvent- eh, konsekvent era. Men också då kan man ju- diskutera hans betydelse för- eh, för att forma Bond- på film. Att det var just han som- sydda upp kostymerna och han gjorde det efter på sitt sätt, så som han ville göra. Jag nu vet jag, inte om jag, inte, jag vet inte om jag lyssnade eller inte. Gjorde han ända fram till Jolt? Diamond's Love Forever också. Ja, men han gjorde, han gjorde inte Secret Service. Nej, okej. Okay. Ja, men det, precis, det syns ju ändå när man börjar tänka efter att det faktiskt är samma person mm. som säger det är väldigt konsekvent. Och framförallt om man jämför med Secret Service en. Men det tar vi snart. Men då, även om till exempel Diamonds of Forever är en mer flamboyant film- på alla sätt och vis än Connors tidigare- så är ändå kläderna hyfsat konsekventa. Förutom möjligtvis den smoke i den påsen- när han besöker Blofeld uppe på hans våning. Så är det ändå ganska enkla grejer på sig. Och man kan ändå se att det är samma man genom kläderna- som det var i Dr. No om inte annat- och det ger en, en hel del i den karaktären som Conor i faktiskt spelar. Att den här Bond är samma person hela vägen. Mm. Och det är viktigt tycker jag. Han har sin skräddare där han går till. Exakt, jag kan se mig den Bond gå dit också. Jag menar, Sinclair han hade väl som jag förstår en ganska engelsk stil. Det skulle vara raka, raka former, det skulle vara enkelt, enkla färger- och visst, Terence Young var ju huvudsaken till att det blev Anthony Sinclair. Men att hans sätt att se upp kostymer så har ju sen varit med ända fram till nu. Och kanske nu med Craigs filmer är ännu tydligare influenser. Så arvet bär sig vidare, men kanske inte jättetydligt. Ja, men också... Det är också intressant hur hur eh, i Dr. No att Bond till och med nämner sin skräddare. Eh, inte nog med att han presenteras i Smoking i första scenen han är med. När han väl träffar Felix Leiter så får han frågan av Leiter så här, vad, vad har du fixat den där någonstans? Ja, Mike Taylor. Savile Row. Saville... Ja, Savile Row är ju Dr. Grata i London där det finns massa skräddare, men det säger en del om honom. Precis, att det är... Eh man vill ge publiken en hint om var hänger Bond egentligen? Mm. Var får han sina kostymer från? Det blir liksom också en del av karaktären på något sätt Ja, mm. Jag kollade upp det där också, Anthony Sinclair hade sitt eh, skräderi bara något, vad var det, något kvarter bort eller någonting från Severo med en gata som korsade Severo, så det var ju dom, dom hudsen som mm. Conor är väldigt lite ja. hood för övrigt men, men ja. Ja, ja han har väldigt lite GTA aura ja det stämmer men det är ju också det att etablera karaktären tidigt. och det gjorde de ju via kläderna och bara att han säger vart han får kläderna ifrån. även fast kanske inte folk visste vad Savile Row var 1962 så tror jag ändå anades någonstans att det var lyxigt och för många Utom uh, räckhåll Utom räckhåll, precis Så det är viktigt mm. Och det är viktigt också att det är brittiskt Så här tidigt, eftersom Bond är en brittisk karaktär Och ännu mer vanlig än 1962 ja, när, när folk fick höra Savly Row i Östersund på bio 1962, då drog folk efter annan Då, sen dess har den här stan Inte sett sig lik ut, alltså Nej <laughs> Ja men eh, vad har vi mer förutom? Vi har ju snackat väldigt mycket om kostymerna. Är det någonting annat som ni tycker sticker ut från hans, eh, hans era? Det finns det ju. <laughs> det mest självklara kanske. Sparkdräkten. Det är i alla fall den som jag tänker på. Men så, det är liksom klädväg som sticker ut. Han har liksom en handduk eh, gjord till eh, ett klädesplagg. En liksom ljusblå One Piece i frotté. Ja. Han gillar för övrigt färgen ljusblå- men kanske inte i frotté. Det känns jävligt... Uh, det, det... det är ganska intressant egentligen också. Just den färgen... Jag förknippar den färgen med liksom... Ja, men... Uh, ja, lite... Leisure Bond. Ja, det har med. För också när han kommer till Crab Key i Dr. Rose, har han ju... Du är också helt babyblå. Mm. Pikettröja och jeans, liksom. ja och Craig har blåa badbrallar i Casino Royale är... Ja och eh, mor har exakt också han har ljus på jeans och ljusblått linne va på San Monique. Ja det är så jävla konstigt. <laughs> Nej han har väl vitt linne men ljusblåa byxor och ljusblå jeansjacka. Just det, ljusblå jeansjacka. Oh, Sen med ja. <laughs> Fan vad fult. Det är. Nej men jag menar var, var kommer den färgen ifrån liksom, varför har den varför gilla Bond? Det är väl en uh, utspädd mörkblå färg tror jag. Tack. <laughs> men det är väl väldigt enkelt att dra på sig Det är i tropikerna Det är varmare länder att, eh, Eftersom att ljusblått Conor har ju på sig en del ljusblåa skjortor Till börja med Eftersom det är en väldigt klassisk färg Som funkar med kavajer framförallt Det är ju antingen ljusblått mm. eller vitt man brukar på sig Och då är det ju inte helt orimligt Att han håller sig vid den ljusblåa färgen Då den fortfarande är formell Men samtidigt inte så formellt som någonting vittar, Så att han fortsätter köra det- även fast en avslappnad. Tycker jag ändå känns ganska logiskt. Men för mig är det som sticker det ut- framförallt med Connery. Det är enkelheten i allt han har på sig. Som det i Dr. Noe du nämnde. Blåa blå t-shirt och blåa byxorna. Det är inte många som hade klarat av- att bränna av den klädseln och komma undan med det. Men han lyckas med det för att det är så självklart- och för att det är väl sitt, sitter bra- och att det bara passar till hur han ser ut. som liksom hans hudton som är ganska mörk och allt det där. Så att enkelheten mm. är väldigt viktig. Mm. Faktiskt, han klarar sig extremt bra i ljusbotten. Ja, och det är som Felix Light säger till honom i Thunderball You look good in everything. Och det är väldigt sant när det kommer till Kronore. <laughs> ja, Gud, alltid så är det som, Men det sammanfattar liksom hela sexetal De behöver inte försöka med någonting, de bara gör och allt funkar ja Det är väldigt fascinerande Hur sådana grejer som nu senare serien har blivit Det är så stora grejer Och det är så mycket tankverksamhet Och så mycket de försöker så mycket för att hitta rätt ton eh, Och på 60-talet Visst, det var ju de som behövde ju inte liksom, Skapa en ton på det sättet De kunde ju bara göra Och därför blev allt väldigt ja, självklart mm. Ja, men exakt Och det är ju och jag menar, om man inte bara tänker på kostymerna Då är det piquet-tröjan i Thunderball Jag tänker på den här mörkblåa Som är väldigt långärmad dessutom Men som han drar upp Och gör det väldigt bra den är sjukt snygg alltså ja, ja, det är bara, och den piquet-tröjan Den har ju fått sitt egna liv nu i tradesera såklart också Men att, ja. uh, han känns så tidlös bara de klä alla kläder bara skulle funka idag lika väl Ja, ja det är underbart Sen eh, hjälper ju också lite av att 60-talet har kommit tillbaka rent allmänt i Hermoda men... Ja, jag ser fram emot att 70-talet kommer tillbaka uh, Nej Jag ser fram emot när någon köper mig en sån där sparkdräkt i ljusblå frotté Du är ju en enda av oss i podden som hade klarat av att bära upp den också Ja, jo Tänker brossnan. tänker brossnan i den liksom på Kuba. Det hade varit fantastiskt kul. Vi har ju redan en insamling till en DB5 och en Lego DB5. Vi kan väl slänga in en spark också. Ja, till mig. Jag vill ha den. Alltså en gång i tiden, det här är lite off-topic, men en gång i tiden så... För min morsa syr du ganska mycket. Så en gång i tiden bad jag henne att sy en sån till mig. Eh, typ när jag var tio eller något. Hon bara, men sån kan du inte ha, den är ju svinful. Och jag bara, jag ska ha den. Men det blev inte så Och det var väl tur kanske men... sen, sen vill jag ta upp det som jag tänkte på McCowners Bond Att han bär hatt Ja, ja. såklart Det är ju liksom, det är ett mode som gick ur när vi lämnar 60-talet Men ja, Det är ändå liksom första gången vi ser James Bond På vita duken, det är ju Irgan bär Och då har han hatt på sig ja Det, ja, det, det är synonymt Med 60-talets bond På något sätt, att han ska ha hatt Definitivt vilka gånger i själva filmen ser vi hatt på Bond? Dels är det ju på färjan i Istanbul. E när är det mer? I Dr. No är det ju när han åker bilen. Med ja, i på Jamaican. Ja, jag vet inte vad han heter. Jones. Jones. När han hoppar av tåget orienter Expressen i den här första där på kvällen har han på sig hatt. Just det. Mm. Mm. Han har väl hatt på sig som Osatos henchman också lite i Johnsberg. Young live twice. Ja, som förklädnad. Ja, som förklädnad. Ja. Av och, av någon. <går> när han i slut på Frans och hamnar hoppar i båten. Så väl, tycker han det är viktigt att ta på sig en så också. <går> ja, kapitänsmössa exakt. Det var viktigt att få på sig den. Alltså annars ser in... annars ser man inte på sjön. Det är lite det är... Ja, känns sorts väldigt mycket Connors bond att han var tvungen att dra på sig den hatten. Eller mussan. Ja. Nej mm. det är någonting som borde komma tillbaka. Kastar hatten på att att stongen att, mm. att att hatten mm. alltså, <laughs> alltså. Vad heter det? Hattkroken? Hattkroken, nu? Ja. Annars en grej som jag tänker på idag just med om man ska börja snacka mer detaljer eh, som gör att bonde eh, 60-talsbond kanske sticker ut lite mot eh, ja, egentligen resten av bondserien och även lite, lite, lite mm. hur, hur folk lär sig allmänt idag. Det är att slipsarna är extremt, eh, de, är, de är väldigt väldigt smala och eh, flugorna är väldigt, väldigt, eh, mm. ja men också smala. Eh, och speciellt för en så, så pass stor eh, kroppshydda som Conrad kanske man hade kunnat tänka sig en lite bredare slips men de är kontinuerligt väldigt, väldigt eh, liksom tajta. Men liksom små slipsknutar som inte riktigt tar plats. Tar ett stort plats. Och det, bara, det, det är också någonting jag identifierar ganska mycket med Connerys bond. Så smala mm. slipsar. Det tar de ju igen med more, men ja. Något mellanting hade kanske varit. Då är ju fan flugorna större än kostymen. Ja, man hade kunnat sitta fyra slipsar av <laughs> på en mors slips men det <laughs> men man ska, När man ska plocka upp mors liksom kostym, då vet man inte vad som är flugan eller kostymen. Det <laughs> liksom är lika stort på alltihop. Ju. <laughs> man kan ju också ge ett honorable mention till Connerys två korta slips i Diamonds of Forever- rosa, som når liksom till bröstvården. Det ser <laughs> ut som en jävla haklapp. I. <laughs> de lär alltid all på bredden och inte på längden. Sen vill jag slänga ut en shoutout för Connerys golfkläder i Goldfinger. När han har på sig tröjan där, skjortan och hatten och de där grå-svarta byxorna han på sig när han spelar golf. Det är fantastiska kläder. Avslappnat men otroligt snyggt. Jag tror, jag tror Rickard skulle passa väldigt bra i, ja, i Conrits överlag men framförallt i golfkläderna. Jag kan se dig spela golf i de kläderna Rickard. Jag skulle inte trivas i de kläderna tror jag. Nej men jag skulle trivas med dig i de kläderna. <laughs> ja det förstår jag. Det är ju det viktiga, eller hur? Nu hoppar vi framåt tycker jag. Men, ja vi hoppar framåt till Secret Service. Eh, och då bara för att Spinna vidare på vem det var som sydde kostymerna. så var inte Sinclair utan det var en. en eh, ingen aning om att man uttalar namnet, men Dimmi Major, säger jag. Mm. Men då... Var det som stod för skrädderiet i alla fall? För kostymer och smoking. Och det kan man ju lugnt säga att det syns att det är någon annan som har varit i farten. För att det är, det är väldigt annorlunda. Det kan man lugnt säga. Eh, jag tycker fortfarande att det är. Kostymerna överlag är ju fortfarande väldigt... De har fortfarande ganska klassiskt snitt men de är betydligt mer inspirerade av de trenderna som gick på slutet av 60-talet. Precis, färgmässigt och så. Ja. Och um... detaljmässigt även i kläderna så är det saker som inte riktigt flyger idag. Nej. Och det är väl väldigt typiskt... Det jag tänker på så där först, det är ju kläderna på hotellet i Portugal. Med rosa skjorta Och ja Som känns väldigt typiskt Och det är inte, jag tycker inte att det är fult Men det, det, det, man ser ju att det där Det är väldigt tid, Tidstypiskt mm. för just då Och på tal om golfkläder De golfkläderna vi har Är ju verkligen inte snygga Eller tidlösa Eller snygga, de är extremt obondiga Och det har jag sagt som tidigare i den här podden Men det, För att banka in där i alla fall och så har vi kläderna på eh, tjurfäktningsarenan. Ja. Det är också det är någon rutig kost va? Ja, nu blir jag osäker. Och någon liten så här och en liten eh, ja. kravatt heter det va? Har han väl. Eller tänker jag fel? Jo ja, Jo men det jo men det, det, det, det stämmer. <clears throat> Det stämmer, det stämmer Det, stämmer. Så det, är, ju, det är det som, är, som du säger att Som är speciellt med den här filmen, att Man ser att allt är välsytt, det sitter väldigt bra Men Det ser lite skumt ut alltså. ja, Det är inte fel på, på Alltså Det är inte fel på skrä, Skräddan eller det, det är liksom arbetet som, skrä, som skräddan har gjort Utan det är ju snarare valet av Det de har gjort liksom. Ja, exakt. Som stör, stör mest jag har sagt, de absolut flesta av kläderna är ju. De är fortfarande i ett väldigt klassiskt snitt som man skulle kunna dra hit om idag om man bara ändrar på ett par detaljer och använder andra saker till. Framförallt så är kläderna nästan genomgående mm. både kortare och tajtare. Och till skillnad från Konderligt ganska inte lösa kläder, men de, de bara är full naturligt på hans kropp, så ser Lejsenbus kostymer framför allt lite mer. Instängda ut. Ja, de har, de har mycket äh, tajtare passform. Vilket jag tycker är snyggt i och för sig. Äh, de, de, de sitter ju jävligt snyggt. Lysenb är ju också. Han är ju smal. Alltså, kommer är inte tjock, men Lysenb är ju smalare liksom. Ja, ja men äh, precis. Jag tror att de här klassiska kavajerna och sådär, som han har till exempel i scenen hos Gumbold, den. Crosimen hade funkat definitivt idag För den ser riktigt modern ut På alla sätt och vis Den hade Craig kunnat köra kört i Spectre lika väl mm. och, Men det är just de här mer informella kläderna Det är de jag känner sticker ut mer När väl, väl gäller När det är formellt Då, då är det på nivå av, av Conorys kläder också Tycker jag Ja, det jag, håller, jag håller faktiskt med henne Det tycker jag också Och sen är det ju alltid lika snyggt äh... Med Gilt Stra ja det var inte det jag tänkte komma till men strandscenen med svarta byxor uppnät vit skjorta Uff. som Mår har i 4 Eyes Only också det är, det är väldigt mm. snyggt när formella kläder mm. blir informella på ett snyggt sätt ja, jo verkligen, mm. verkligen. jag tycker Connerys kläder överlag kändes mer luftiga som ni var inne på att det känns mer som att det är liksom, de är fjäderlätta medan Lace sitter klistrade mera, mer klistrade på honom än vad Connors kläder gjorde. Det ser lite moderiktigare ut på något sätt. Exakt, exakt. Det känns som att George Lasemys Bond har lagt ner lite mer tid på vad han ska och situationen medan Connors Bond har hittat två eller tre färger och plagg och han kör med dem konsekvent genom hela sitt liv. Ja, absolut. Men sen också... Jag, tänkt, jag tänkte mest på själva passformen. För det tror jag har att göra med att de mer gick på trender och sydde, sydde dem på ett annat sätt. Men... Jag vill, jag vill säga något När vi börjar snacka om formella kläder Så det går ju inte att kommentera Secret Service Utan att kommentera den skjortan han på sig På casinot. Som jag är helt fantastisk Även om den är extremt tidstypisk För sent 60-tal och tidigt 70-tal Jag vet inte vad det heter på svenska Vad heter det? Det heter ju Ruffle Shirt på engelska tror jag. Som är helt underbar eh, Ja Ni vet Precis, den är och Den den känns extremt ikonisk för Lazenby eh, På ett sätt som gör att man ändå köper den någonstans Det som är intressant med det, det är också det, den är ju, det är en skjorta som man tänker väldigt mycket på Lazenby Men han är ju faktiskt inte den enda som har haft en sån skjorta på sig Även om han är den enda bond som har haft den i en film Men Mår har ju faktiskt en likadan skjorta på sig till eh, promotionbilder till Living Die, vilket jag aldrig har tänkt på tidigare. Just det. Oj, det har inte jag tänkt på kan jag säga. Och där kommer jag, kom jag att tänka på såga dagen. Och då kollade jag på bilden och bara, jo men det är ju en likadan skjorta. Ja. Ja, just det. Ja, men det är, ju, det är ju liksom ett enda av de klädesplagden som har gjort George Lazenbys Bond till sin egen ja. Eftersom att det är så tydligt synonymt med honom eftersom att det är en ganska viktig scen tidigt i filmer kommer fortfarande hård och sådär träffa Tracy och det liksom ja, men det är som första gången vi på riktigt frångår vad Fleming's Bond ska på sig, med tanke på att Bond ändå ligger ganska bra i linje med med Fleming's Bond det är just enkelheten och allt där mm. mm. ja det här är ju dashing om någonting jaha jo, jag tänker på när jag ser den så tänker jag på Seinfeld-avsnittet när han ska på sig en puffy shirt <laughs> ja, det är inga andra paralleller men jag vet inte fan vad det heter på svenska faktiskt Ruffled Shirt ja, ja. men det är, det är någonting med Leisenby eftersom han gjorde en film och är liksom en udda fågeln bland alla bondskådespelare så är det ja, det är som att han får en free pass på något sätt ja mm. han existerar i sin, sin värld helt enkelt ja jag. Jag tycker inte allt han har på sig är snyggt men jag accepterar det för, för det är där och då där vi är. Och det kanske är så med, ja, med eh, smukningskjortan också. Den är, den är väldigt typisk för just då men när Lacey börjar på sig så bara ja det, han, den ska han ha på sig. Ja, ja. exakt men det, det är klart att han ska ha en sån. Mm. Ja. Den kallas det inte Kroos? Är det inte en variant av kråskort, då? Det, eh, jodel. Ja, det låter nog riktigt. Det är väl det närmsta vi kan komma. Mm. Sen blir det väldigt mycket mer krås en timme senare in i filmen. Ja, herregud alltså. Tony cross. Nej men ja, det blir... Nej, för fan. Det är så jävla tråkigt att vi får ha kilten. När Conrad har dragit så kommer kilten fram. liksom. Då blev Conrad arg när han såg det. Ja, då slog han näven i bordet och kastade en kaffekopp mot tvn. Gick ut och skrek på fiskmås. <tryck> Men det är också sådär... Jag vet inte... Det ser ju... Ja, det ser lite pajigt ut. <tryck> <tryck> Men det är samtidigt svårt att bli liksom... Jag kan inte bli upprörd för... Det är ju inte Bonds kläder. Det är ju Sir Hiller Brays kläder. Mm. Jo, det är sant. Det är sant. Exakt. Han är, en, han är en karaktär där. I allra högsta grad. Bond spelar en, spelar en karaktär. Så att jag att visst, jag ser ju att det där ser ju kul ut. Men det, det är inget som jag blir upprörd över. Blir man upprörd över de kläderna, då borde man ju reagera ganska starkt på att han har glasögon på sig. Ja, det också. Det är ju som sagt, han är inte sig själv. Ja, men det, jag vet att det är många som när man hör folk prata om Secret service, så bara, ja han ser så ut när du är på Gloria, Anna Kilt och råskjorta och grejer. Så bara, ja men jaha. Det är ju det som är poängen. Mm. Ja, eftersom man spelar en annan. Har du, inte, har du inte sett filmen? Nej, exakt. Men är det ett klädesplagg från den här filmen som jag skulle döda för att ta på mig? Eller i alla fall ha. Det är ju den här Tre Tredelade kostymen han har hos M När han kommer tillbaka från Sveits mm, mm. Alltså herregud Vad den är snygg Väldigt snyggt jag, jag tänkte faktiskt kommentera på den Jag har bara ett enda klagomål på den Ja. Det är tre knappar Ja sant. Jag hade tagit den och med till en skräddare Och sitter om den till två Sen, Sen är det, då, då är den perfekt Här Emil, här har du kostymen Som Lazy behärde på sig i Secret Service Fan det här är tre knappar Nej äh, tar den till Nej <laughs> ja, men det är liksom Det är perfektioner när det kommer till formell klädsel Bortsett från att I mig tycker att det är lite för korta slag Men liksom Randig, svart, blå det är Stickad slips Ja det är fantastiskt bara mm. Får jag plocka ett blagg från Secret Service som jag skulle ta med en? Eh, nej Jag gör det ändå Ja den blåa skiddressen Oj ja. Med stora jävla glasögon Och liten toppluva Jag vill också plocka ett plagg Jag vill ha den blåa overallen På fulla allvar Jag tycker den är för jävla cool Förresten, förresten. Nu, jag tror jag tänkte fel jag tänkte, på, jag tänkte på det han har på sig På första, första besöket mm -hmm. Jag vet Jag vet faktiskt inte hur många knapparna knappar den har På andra, andra än besöket jag Kan kolla En sekund den har eh, tre knappar. För det var den det var den jag tänkte på skulle kommentera. Mm. Okej. Okay. Ja, nej, men den här har också tre knappar. Ja. Men det är ju för sig fugget som stukke tycker jag nästan i snygghet. Ja. Sen är ju den, den andra, andra tillfället är ju snäppet mer formell, är det ju. Mm. Eller ser i alla fall mer formellt mm. ut. Det smerar ut som att han sitter och röker en cigarr och diskuterar järnvägsaffärer i, på Titanic. Typ. Så här. Han ska göra järnvägsimperium. Ja. Ja. Ja. Liksom, när Lasonby är värklädd i den här filmen då är han verkligen värklädd. Han, liksom, håret ligger perfekt. Perfekt klocka. Ja, det en, De har verkligen styrt upp honom så att han ska vara så bondlik det bara går direkt. Och det är såklart väldigt medvetet. och har uppenbara Fantastiskt vilket jobb de har ner på honom. Ja. Oh. Som inte han betalade tillbaka. Nej, jävla men, mm. eh, ja Känner vi oss klara med Laysenby? Mm. Ja. Och eh, efter Laysenby så kom Conrad tillbaka. Och han har vi pratat om. Så eh, Efter Conrad <laughs> återkom så kom eh, Roger Moore. Otroligt lång övergång. <laughs> Som vi inte har pratat om. Och eh, jag vet inte om ni håller med om det här. Men jag... I alla fall när man tänker på eh, när jag tänker på Mores era så tänker jag väldigt mycket på de tre perioderna som är präglat av de tre personerna som gjorde kostymerna efter dem för jag tycker det är tre stycken ändå ganska distinkta perioder någonstans. Det första eh, först med eh, Livrettai och eh, The Man with Golden Gun eh, där Cyril Castle gjorde kostymerna som bland hade känt Mores eh, sen tidigare och gjort kostymer till eh, helgonet och snabbare som jobbar tror jag bägge de två mm. Mm. Eh, och sen så The med och Moonraker när eh, Angelo Roma tog över och sen For Your Eyes Only och och A View to a Kill eh, och jag tycker egentligen alla de tre har sin särägna stil på ja men på, på kostymerna framförallt att i början så tycker jag att egentligen Fortsatte lite på det som vi, som vi snackade om med George Lazen. Det är ändå så här ganska klassiskt snitt på kostymerna. Men de tar in lite inspirationer från, ja, men från det där 70-talsmodet som mm. rådde då. Och sen så... I The Spy Me Moonraker gick de all in 70-talet istället. Och sen under For Your Eyes Only och resten av mår så blev det helt plötsligt väldigt klassiskt igen. Och där kanske snarare tidsmodet 80-talet kom in på de kläderna som inte var kostymer och smokings. Medan det var väldigt tydligt i mitten och ja, lite i början men fortfarande ganska klassiskt. Jag vet inte, håller, ni med om den, håller ni med om den beskrivningen? Definitivt. Ja, absolut. Och det är ju liksom tre distinkta erer i filmerna i stort. Och, man, och det är ju intressant att man kan dela upp Roger Morse-filmer efter vilka skräddare hade egentligen. Ja eftersom att Liam Little och Magnus Dongrand är såklart sina två filmer som kan buntas ihop, spela av med Moonracer, två liknande filmer som kan buntas ihop och de tre sista är också tre liknande filmer. Så har du vem som gjorde de tre sista? Nej, mm. jag tänkte kom på det Han heter Douglas Hayward, den skräddaren på de tre sista. Yes. det är intressant det som du eller det som ofta jag tar tänker på, det, jag tänker är att han får på sig väldigt mycket konstigt när, kom, när man plockar bort de formella kläderna. Mm. Att där kommer in väldigt mycket tidstypiska grejer. Och det kanske är väl ännu mer som du sa ju väldigt tydligt i hans sista filmer. Ja, det är, det är där i alla fall årtiondet gör sig påmint. Ja, extrem. För då är det verkligen, då är det skinnjackor och det är, ja, men det är hela ja. hela grejen. Liksom. Så att det och det är väl det som är speciellt med mor att. Eh, Hans era sträcker sig lite längre än Connerys och de försöker mycket mer känna av den rådade tidsandan än vad de, vilket de inte gjorde alls med Connery på det sättet egentligen. Ja, som Roger Moore under Snobar som jobbar så designar han ju många av de klädesplagjorna han hade på sig. Så jag funderar på hur mycket han hade sett till de kläderna han hade i bondfilmerna. Jag kan ju tänka mig med tanke på att Douglas Hayward Blev han hans, hans personliga skräddare Ända fram till det att Hayward Gick bort 2008 tror jag Så kan jag ju tänka mig att mor hade någon form av Influens I hur hans bond ut. Det ut Det känns ju rimligt i alla fall Ja och eh, som vi är inne på Han hade ju ganska nära kontakt med Cyril Castle sedan mm. innan Och hade jobbat mycket med hon. han vill, Han ville behålla flera av kostymerna från eh, Limulet Dive vet jag har dem privat så jag tror säkert att han har, hade en viss Influens där Men jag får hoppas att han inte hade influens under Mittenperioden där För där blev det ju verkligen 70-tal mm -hmm. Då blev det extremt breda slag Som gick ut i axlarna Det blev vida byxor. Eh, exakt, Utsvängda byxor Och det var Inte så tidlöst. Och färgglatt var det så inåt helvete. Och färglatt. Om, om Connery hade väldigt subtila skjortor så hade ju inte Roger Moore det. Nej. Han hade snarare... Skjortor stack ut och slipsar stack ut och det var en helt annan... Det var, det var absolut inte de, de subtila kläderna längre på det här sättet. Nej. Men jag tänkte just på det här med att man... Som vi var inne på, att Connery bonder... Det var en lite mer klassiskt eh, liksom, tidlöst. Och det, det är väldigt mycket så man förknippar med Bond. Men nu ser ni egentligen på det här om att i olika grad ta in ta in eh, eh, ja, men ta in tiden. Kanske inte bo, både i, i hur man syr kostymerna och som vi även märker idag. Men också rent generellt. Se, tycker ni verkligen att Bond måste vara väldigt eh, tidstypisk eller ser ni... Ser ni kanske bara att man, man kan ta in influens från den tiden som en liten årsing på den filmen? Jag tror att det är ofrånkomligt. Jag tror att det går liksom inte att göra en film nu utan att medvetet eller omedvetet ta influenser från det rådande modet. Och det är väl det som är det svåra att hitta en balansgång för att... Ja, som i vissa av så blev det lite väl tydligt att de ja, verkligen skulle få bond i nutiden eh, vilket kanske inte riktigt passar honom för att han är inte den typen av karaktär på det sättet kanske eh, så det gäller att hitta något, något, eh, något mitt emellan men att det går liksom inte komma bort från det att en kostymör 2018 kommer liksom inte kunna plocka bort ja, glasögon från nu det Är Det väldigt svårt att liksom helt distansera sig från. Jag tänkte mer liksom hur, hur vilken ambition man ska ha när man ser upp en kostym. Att, um, hur mycket ska man titta på? Vad är trenderna idag? Hur tid, tid, tidlöst ska man försöka i alla fall att klö upp både i kostym och även i övrigt med? Sen kommer det alltid finnas. Det är ju klart det gör. Det gör det ju även under Det är ju, Det är inget konstigt. Nej, men jag, jag tror att eh... Så länge en konsumör är väldigt medveten om Bonds ursprung det vill säga ja, 60-tal tidigt 60-tal så kommer man nog ofta att hamna rätt. För det, det, det går liksom inte att ignorera den tidseran för Bond för det är där han har sin grund i hur han ser ut. Mm. Och det är väl det för mig där avstampet måste komma. Ja, det kan jag väl hålla med om. <laughs> alltså, ja. Nej men det går väl inte att liksom, jag vet inte om det är någon som har någon annan åsikt... Det är svårt att se... Något annat sätt som det skulle vara bra på. Ja, alltså sen är det ju så Att 70-talsmodet... Är ju... Inte det vi associerar med mode idag. Som du även sa förut... Är det ju 60-talet vi går tillbaka till mer. Så det blir intressant att se om några år... När 70-talsmodet förmodligen kommer tillbaka... Hur vi då ser på Marvel-filmer. Mm. Om vi kommer uppskatta det mer... För nu är det väl lite svårt att svälja hans utslängda byxor och stora slipsar. Men samtidigt tycker jag att det har en skärm. Det är väl inte riktigt så jag vill att Bond ska läsa sig. Men inom kontextet av The Me och Moonraker så känns det ändå ganska rätt på vissa ställen. Men det är en avvärnning. Vad passar i filmen och vad passar karaktären som han egentligen borde vara? Ja, för anled anledningen att jag egentligen tycker det är intressant är för att vad är det som gör att vi särskiljer kläderna på det sättet som vi eh, som gör att vi blir eh, vad ska man säga irriterade eller jag vet inte ser ner på det. När, när kläderna blir mer tydligt influerade av sin nutid jämfört med resten av filmen. För om man vill man vill gärna sopa undan mors kläder med att det här är alldeles för mycket 70-tal, speciellt då i mitten mm. då. Men man klagar aldrig i övrigt på filmen om att att det känns 70-tal. Så vad är det just med kläderna som särskiljer sig så? Som gör att vi helt plötsligt blir irriterade när det känns för mycket 70-tal. Men det är ju det Bond och kläder är så väldigt synonyma med varann och vi alla har ju en satt bild av hur Bonds kläder ska se ut utifrån, framförallt Connors filmer. Och när det går ifrån Minsta Lilla så rygger man tillbaka lite och tänker att oj jäklar, hur, hur är det här egentligen och Moores kläder i de här två filmerna särskilt- är ju flamboyanta alltså som bara tusan- och det är svårt att missa dem. Mm. Eftersom att de är ju med såklart- i varje scen vi ser Bond- och det är ju ungefär hela filmerna. Så vissa andra element kan man ju sopa undan- musiken, liksom vissa ställen och sådär- men att kläderna blir så påtaliga. Jag tror också det känns som att just- Mor mitt 70-tal- att det är kanske- enda gången, eller i alla fall den gång som, som man har gått så långt bort från den lite mer traditionella formen på kostym och smoking som vi är vana vid att se Bond i. Mm. Man har verkligen gått så långt man kan med liksom utsvängda byxor och slag och allting på ett sätt som, jag menar det fanns ju kostymmodet på 80-talet var ju också helt bäng med liksom stora axelvaddar och ja. alltså, men det gjorde ju aldrig Bond utan det är just bara slut på 70-talet som man stack ut väldigt långt och följde modet. Mm. Nej, men jag, menar att det är, jag tror att det är därför man kan störa sig lite på att, för att man märker att jävlar vad långt de gick. Mm. <laughs> och nu tycker jag, personligen tycker jag inte att det är en jätteproblem. Jag tycker som är vanligt att det är lite charmigt. Och det är fortfarande det är fortfarande, Roy Moore har fortfarande en smoking på sig. Om än i en variant som är väldigt eh, ovanlig och speciell eh, med våra mått nu. Det hade varit annorlunda om man hade haft liksom en, jag vet inte, en vit John Travolta kostym på sig. Mm. Mm. Ja. Då hade man liksom, då hade det hade ju blivit ett helt annan grej. Mm. Men nu är det ändå fortfarande en smoking eller en vanlig kostym som mår också på sig i Spy Who Loved Me till exempel. Sen är det ju första gången också, vi på riktigt frångår engelska snittet och engelsk skräddare i och med att i och med att det var en italienare som klädde Roger Morris och Moonraker och de har ju ett annat sätt att se på moden naturligtvis och ett annat sätt att sätta upp färger och, och liknande och det har ju också en del i det hela att göra att vi för första gången inte ser Bond i brittiska kläder i någon situationstecken så att, ja, jag, jag tar det för vad det är att det är två filmer och i två filmer som är storslagna utöver kläden också då men jag är glad att vi i alla fall är kostymväg tillbaka- till det mer klassiska i Umeå For Your eyes Only. Ja, för jag, jag måste ju säga att kläderna som är i- For Your Eyes Only och framåt är extremt snygga- och eh, välsydda. Och även så, jag gillar också kläderna som är- kanske framförallt i Leavenlet Die, men även i den eh, Velvet Gone Gun. Även om de också tar lite inspiration från 70-talet- så tycker jag ändå att där- Försöker de ändå ha en klassisk utgångspunkt? Så jag tycker att mors era överlag är väldigt, väldigt verklig. Ja, verkligen. Jag älskar den groa kostymen. Mora påsen när han kommer till Hongkong i The Man of the mm. Han träffar Maud Adam fantastiskt. Även om den är lite vältydstypisk tror jag. Även att han har skärp på sig till den så, så är det bara jävligt snyggt ändå, tycker jag. Ja, verkligen. Men, ja, precis. Och jag håller verkligen med, men det ska också nämnas att det är ju väldigt isolerat till kostymerna. Oja. För att framförallt på 80-talet när vi kommer till de andra kläderna så är det, det är mycket skumma saker som händer på, på, på Morse-kroppar. <skratt> <skratt> <skratt> alltså, kläderna han har när han klättrar upp till St. Cyrils är ju egentligen är ju helt... Vad han på sig? Liksom. <skratt> Ja, det... det ser lite till ut Ja, har en brun väst och stickad pol. Det ser ju mer ut som att han typ har klätt ut sig till Leif Giverd Persson eller något liknande. Liksom. <laughs> han ska ut och fiska eller något. Ja men det är verkligen så här Ja, exakt det är verkligen så här men hur ser man ut när man är ute och klättrar? Så jag har de sett någon bild på någon gammal gubbe med liksom <laughs> Ja exakt. Sen, nu, är inte, nu är inte den riktigt helt babyblå men den är väldigt blå. Jag tänker på hans skidkläder i samma film. Åh. Oh. Herregud. Ja. Å oh, gud. Ja, exakt, det är, det... Det är mycket konstigt. Ja, liksom utanför, utanför de snygga kostymerna så... Ja. Ja, och sen kommer vi ju in i liksom med kill med skinnjacka och herregud alltså. Roger Moore, 57 år, ska inte ha skinnjacka. Punkt. Ja, det är verkligen en 50 årskris kris alltså. <laughs> Och närmare 60. Det enda som saknas är typ en motorcykel liksom. <laughs> Men vem, vem klädde eller Roger Moores andra kläder? Var det, kan det inte vara det Hayward där? Eller? Eh, nej, det borde det inte vara. Eh, Han gjorde ju bara kostymer. Vem var kostymer? Liksom? Jag tror det var eh, i vilken film? Jag, Tänker i han, alla andra de tre på 80-talet. Var det inte hon... Ja, för jag, för jag tror att det var, det var olika i dem. Eh, eller vänta, när det är samma i Octopusie av har gjort till, då är det Emma Porteous. Och sen i Fewer Only så är det en som heter Elisabeth Waller. Just det, för att Emma Porteous man är ju vår kära vän Lenkin utan K i Octopus och kan den här... Ja, kvinna. eller mannen som, <laughs> som får en ja, i på det? Rosika Miklos. Eh, Precis, ja. Rosika Miklos-mannen. Ja. ja, just det. Helt plötsligt på att undra väldigt, väldigt mycket <laughs> mer. Bara gift med honom alltså. Mm. Men det är så konstigt för det... Först har vi då Four Only där uh, mors uh, övriga kläder är på gränsen till riktigt gubbiga liksom. Ja. I alla fall, men det är inte sånt som jag associerar Bond med. Liksom. Det är så här vanliga halvdana friluftskläder. Liksom. Och sen kommer vi, och Sen fyra år senare, så kommer vi till Gjorde och Kill. Och då är det som att de går all in och ska försöka göra en gammal gubbe ungdomlig. Liksom, med skinnpaj och Duran mm. Duran som ska spela rockmusik. Och det, ja, det är ju inte bra alltså. Åh... Oh när han springer runt på Mats slott i Frankrike på sådana väldigt tajta sparkdräkten typ med svarta jackan och tajta svarta byxor ja, just det joggingkläderna man ser att det sitter inte bra på Roger Moore som är 58 år nej exakt Så att, det är, för mig är Roger Moore väldigt, det är väldigt mångfacetterad måste jag säga. snällt ja den är extremt splittrad det, det är ju några Den blandar något av det bästa vi har sett med något av det absolut värsta. Höga toppar och djupa dalar kan man väl sammanfatta mors. Ja. Precis. Och för att gå tillbaka till början så, så är det ju också. Det är lite synonymt. Men just för, det har vi ju pratat om flera gånger förut. Men väldigt medvetet, Mors i hans första film får inte ha smoking för att man vill att han ska inte se ut som Connery. Det är ju otroligt medvetet. Mm. Och det är, ju, det är ju intressant. Det är ju tvärtom mot det som vi pratade om förut: då, hur man medvetet vill presentera en nyskåddes sombond. Eh, och också det här att första gången vi ser mår så är det i en eh, morgonrock. Mm. Ja, det, det är som är intressant egentligen över stora delar av hans era, med vissa undantag som det, som det ju så ofta är, eh, är ju att då som vi inne på när man tog in honom då, då vill man ha någon som inte var lismi. Man vill ha en el, hel lyle britt som, som folk kände igen. Och sen så får han till väldigt stor del klä sig i kläder som inte är speciellt brittiska. Eller typiskt brittiska. Det är väldigt intressant faktiskt. Om vi tänker, ja, väldigt intressant. Om vi tänker just The Spy Who Loved Me som är den första. Alltså den är så tok brittisk. Det är verkligen. Det är Roger Moore, det är, han har flottanskläder, det är Union Jack-fallskärm. Det är liksom... Oh, just keeping the British end up. Det är ju hela den grejen. Och så är det inte ens en britt som är kläderna. Ja. ja. Lite märkligt. Ja, verkligen. Ja, det är väldigt märkligt. Jag undrar egentligen varför, varför de bytte inför this this playload vet vet inte jag läste det igår faktiskt att Roger Moore han var ju mellan the spy and me, eller mellan the underground and spy and me så var ju han en tax evader från England stratte som, som många var på 70-talet i England som mm. var högt i även John Barry även John Barry precis och äh, han som gjorde kläderna i hans två första filmer Alltså Cyril Carsten, han åkte han inte från England och, och, och Roger Moore bodde på franska Rivieran mm. och då tog han eh, Angelo Roma istället eftersom att hans fru vid den, den här tiden var italienska och de kände varandra ah. mm. intressant ändå jag har aldrig vetat det att eh, Alvaro Roger Moore liksom valde sina egna kostymer eller skräddare Ja. Ska vi eh, sy ihop eh, Moores era? Ja. Yeah. Då har vi Timothy Dalton Ingen överraskning att det är Dalton Nej. Och eh, på tal om split Stringar, så Nu gjorde ju bara om två filmer Men här finns det också höga toppar Och extremt djupa dalar aj, aj, aj. Och de är väldigt Koncentrerade till två olika mm. filmer också Där den ena filmen är ganska Påtaglig i djupa dal och den andra har Hyfsat bra nivå i alla fall Ja, ja. Och då är det väl ganska lätt att räkna ut Att det lies Kills kill som har de djupa dalarna Klävmässigt <laughs> ja. Bland mycket annat ska ju tilläggas. Herre jävlar, alltså han har fläskkotlett på huvudet i kasinofenan. Liksom. <laughs> det ser ju verkligen ut som det. Är. Man har strimmat och så här skurit i fläskkotletten och gjort det till en frisyr. Liksom. Ja, men alltså, all, allting är där bara konstigt. Alltså, vi kan ju ta smokingen, alltså. Det är superbredda, höga axlar. Det är en knapp som liksom sitter nere vid knäna. Det är, <laughs> det är bara allting som är fel med det där. <laughs> ja, men det är ju så jävla fult. Ja, oh, herregud, alltså. Hela den filmen för mig bara osar typ pappakläder. Ja, men det är ju det är billigt att Det ser ut som att han bara plockat det på närmsta Walmart och kört iväg till Isnäs. Myrorna, typ. Ja, mm. ja men så är det. Men det som är... Ja, men problemet med den är också att dels så ser det förkastligt ut väldigt mycket och det känns medvetet. Ja. ja. Det, det är ju verkligen så här nu ska vi klä ner bond. Och då, så här, då tappar ju, det är ju, som vi sa, det är, ju, det är ju egentligen den enda filmen för mig där hela konceptet Bond, liksom, där verkligen en grundsten försvinner. Ja. ja men alltså, Dalton sa ju inför en kill att eh, han ville klä Bond enkelt. Han, ville, han hade ambition att klä honom i marinblått och vitt hela tiden, för så var det i Flemings butcher. Ja, det är ju visserligen sant då Varför hur de in ett stolpskott som inte kunde sy upp till Måte korrekt? Ja, en jävligt relevant fråga känner jag. <laughs> ja. Jag menar i, i The Living Daylight så är det jättesnukt. Där är det ju så som Bond borde se ut oftast. Ja, definitivt. Ja, faktiskt. Där är det ju väldigt... Eh... Ja, men, återigen, så är ganska, ganska klassisk snitt på kläderna. Hyfsat ändå. Vissa kläder är ju Fantastiskt snygga mm. eh, Kostymen han har på sig eh, När han sitter och lyssnar på Kara bland annat är ju helt otroligt snygg oh, oh. Och det är bara Väldigt, väldigt mycket snyggt Precis, det har de ju verkligen, verkligen Gått tillbaka till Det där klassiska från Connerys Era, mm. Mm. tycker jag oh. eh, Och då framförallt När vi kommer till eh, Turbanen Va? Yes, <laughs> Vad fan hände? då vill jag fortsätta med att säga att äh, alltså, bland det sämsta som har varit med i en båndfilm, det måste ju vara Timothee Daltons bröllopsklädsel i bom på licens till. Alltså det är fruktansvärt fult. Det är så so, obomdet det bara blir. Jag har konceptet är väl bra att det är en det är en grå 3 kostym och en hatt, ja visst. På pappret är det bra, men utförandet är ju katastrofalt. Jag, jag, alltså, jag vet inte om... Det, jag tycker inte att det är något problem att Bond har det. Problemet är att det känns inte som som Felix Leiter- någonsin skulle välja på sitt eget bröllop. Nej, det är väl det gjort sen. För Felix ska ju vara en rätt enkel Texas-kille. Liksom. Men det är alldeles för storslaget och amerikanskt- för att jag ser mig Bond mm. ta på sig något sånt. Va? Men det... Det är det som är problemet med hela filmen och som exempl exemplifieras mm. även här att men amerikanska bröllop, tänker man då speciellt på film som eh, i stort är de enda referensramarna som vi har? Jo men det ska vara storslaget och alla ska ha likadana kläder. Man går in, alla, alla männen som ska besöka bröllopet går in och köper exakt likadana smoking, frack, vad det nu är för någonting. Mm. Och så är det där. Och jag känner bara, blö, det är så äckligt. Mm. Ja, verkligen. Och sen har vi på sig serien kanske fulaste smoking i kasinoscenerna. Ja, det var vi inne på. Ja, mm. ja den är ju brutalt full jag tycker bara att han ser lök ut i den här filmen överlag, hela filmen är ju lök, men så det passar ju, det är ju stringent i alla fall men det är fortfarande värdelöst det är stringent i alla fall ja, ja det är konsekvent dåligt och konsekvent lökigt men det gör ju inte saken bättre men jag tänker också på när han eh, simmar in på, på Wavecrest mm. och går runt i en jävla Säck jag började brallet med en gul t-shirt och ser ut som man typ har jag vet inte haft suttit in i en valmagi i typ två dagar och sen kommit ut liksom. Det är ju riktigt obehagligt alltså. Det är typ som om man har är lite magsjuk och ska testa och äta något och så spyr man typ så. Så känner jag inför de kläderna i den här filmen. Det var ordunga viser Det var oj, oj, oj. Ja, Där kom den eh, riktiga sågen fram. Mm. Ja, jag tycker det här är det är värdelöst alltså, nej nej. <laughs> ja, men alltså jag, jag, tyck, jag tycker det är så dåligt Rent allmänt hur Dalton ser ut Med håret och med kostymerna Och alla kläder att Det är fråntar mitt nöje från filmen i stort Så att det här är kanske enda gången som kläderna Av Bonds yttre påverkar filmen Så pass negativt Att att jag inte kan koncentrera mig riktigt på vad som händer i övrigt. Nej, det, det är ju det bevisar ju väl, eller bevisar, men det, är, det, är liksom, det, det var ju min tes att för tydligare kanske. Ja, precis. Tar man bort kläderna så är det så mycket som försvinner. Ja, så är det. Alltså Grejen här ja. är ju jag tycker typ att vi, vi kommer nog inte prata om. Fulaste filmen tror jag. Men det här är nog den fulaste filmen tycker jag. Det är den fulaste filmen. Så att... Ja, det är den fulaste filmen. Den är ju extremt fult. Då behöver vi inte prata om det för det har vi redan pratat om. Ja, men det, det är ju inte bara det att det är fult utan det är att det är så mycket som är obondigt. ja Jo, precis, exakt. Det, det är liksom där, det är. var inne på: Det känns inte som att man tittar på en bondfilm. Vem, vem är den här personen? Ja. Och varför han på sig de här kläderna? ja Nej, men alltså jag får ju dödligt vapenfiling av hela den här filmen ja men du är ju det de siktade på det är ju medvetet, det är ju det som, är... ja, ja. Det är ju det som gör det värre och dödligt vapen gillar jag, men inte i Bond mm, men, och det är ju speciellt retsamt då Dalton är så välklädd i The Living Daylights när vi vet att han såg ut så två år tidigare där allting var klassiskt och traditionellt och det var inga konstigheter och så kommer det här mm. det är som att strösa allt i till ja eller snarare skära upp ett bara Ja, och i uh, The Living Daylights. Uh, jag tänker på det där. pratade pratas mycket om att Dalton inte kan bära upp en smoking eller en kostym. Men jag tycker att han visar i The Living Daylights att han faktiskt kan bära upp en kostym. Det ja. bara den faktiskt sitter bra. Man spenderar ju mycket tid i, eller i smoking också i The Living Daylights. Det är ju två separata scener jag gör det. Ja, och det ser ju riktigt bra ut. Så uppenbarligen kan han, det inte handla fel på Nej alltså, inte ens Sean Conner Hade sett bra ut i smörtingen i Living, i Lysister till Nej, Nej. Nej men, Och vi är ju fortfarande i samma del av världen som Typ Bahamas och Jamaica Vi är ju liksom Key West Som är så nära Karibien Vi kommer och sen liksom fastlandet eh, Centralamerika det, det hade ju kunnat se ut som På Bahamas eller var som helst liksom. mm. Mm. Det finns liksom inga ursäkter Nej det gör det fan inte. <laughs> Nej. Ledordet är bara att det är väldigt billigt. Det hade kanske kanske funkat om det hade sett lite mer påkostat ut. Men nu när det mm. ser så påtagligt billigt ut så blir det bara ännu värre. Och även om läder eller skinnjackor inte är någonting som man kanske förknippar jättemycket med bond så kan jag i alla fall Dolton bära upp den i den miljön. Ja, jo. Med tanke på vad vi snackade om förut med Moore. Att, ja. Eh, det funkar ja. betydligt bättre med Dalton. Ja. ja. Och ska vi röra oss in i nutiden? Oh, som jag har väntat. Eh, Pierce Brosnan. Mm. Och eh, här kan vi väl eh, bara få inleda. För här händer ju faktiskt någonting på kostym eh, eh, Både kostymdesigner och eh, vem som var leverantör. Därför att det här var ju faktiskt eh, Brioni som eh, stod för eh, som Sydö... Mm. Var leverantören av kostymen helt, enk helt enkelt Och det var Lindy Hemming som var kostymdesigner Och anledning till att jag tar upp där, det är ju för att de var ju eh, Br Brioni var med länge Och Lindy Hemming var med länge De var nämligen med under hela Blossnageran Och eh, inledningsvis Under Craig också De var ju faktiskt med på Casino Real. Mm. Men vi kan väl börja med deras eh, Lindy Hemmings eh, Och Brionis Verk under Brosnan. Ja, det är ju en ganska tidstypiskt För 90-talet vill jag väl ändå påstå Men det är ändå en medveten Tillbakagång Från vad vi såg i Lysister till Att dra tillbaka på det Kläbånd mestadels i kostymer Mörka färger Lite grått ibland och sådär Så att sen känns det som att Det mest påtagligt utstickande Är väl hans slipsar Annars så tycker jag att det är genomgående Väldigt stidrent jag är personligen inte förtjust i den där smokingen. Uh, mm, vilken? I uh, Monte Carlo. Uh, för det är väl den där han har väst. Mm. Just det. Han har väst i uh, Tomorrow Never Dies också. Men det är olika typer av väst. Uh, mm. Men det är ju inte lika utflippat som det som... Uh, ja, det spar med till exempel. Uh, inte lika tidstypiskt, men... Uh, Ja, jag, jag tycker inte bara. mig personligen tycker jag inte att den, den är så snygg Jag tycker inte heller den är snygg men jag tycker det är värre i Tomorrow Never Dies för Tomorrow Never Dies det här Tark. fattar inte jag överhuvudtaget för här är det så uppenbart att de har gått efter 30-talet det känns som att det är eh, vad heter den filmen med DiCaprio som kom nyligen Great Gatsby, exakt det känns som att det är Great Gatsby när fan uh -huh. har den någonting med Bond att göra överhuvudtaget? Nej. Utspelar sig på 20-talet, men ändå. Men var det, var det något i modet då att man tittade på sånt? Det måste ju varit det rådande modet 95-97-ish. Ja, det... ja, jag vet fan inte. Ja, vet... Det ser väldigt dyrt ut. Ja, det, det ser dyrt ut och det ser inte passande, eller passande ut. Det passar inte Bond. Att ta från den, den tidsperioden och bli inspirerad av. Det är för vräkigt på något sätt. Ja, oh, väldigt bra ord. Ja, det precis. Det ser lite... Mm. Men det är ju motsatsen till vad du, det där citatet du drog i, från boken. Ja. Äh, ja. Det är ju motsatsen till det har på sig i, i, i Tomorrow Never Dies. Just den smokingen. Extremt vräkig bara. Mm. Nej, men annars måste jag säga att jag håller med Emanuel, att Jag tycker ändå att brossnan ser väldigt välkredd ut för det mesta. Även i till och med i Dine or som man skäller väldigt mycket på så ser det faktiskt för det mesta ändå ganska bra ut. Visst, det finns plumpar i protokollet, givetvis. Men, men mycket av de synderna som sker under Brosnan-eran är ju inte alltid lika illa som det var under exempelvis License to Kill eller ett par gånger under Mår-eran. Nej, precis. Det var det jag skulle säga. Jag, ja, jag håller helt med. Jag tycker att, men det är också man märker att nu... När vi kommer in i 90 tal de ska liksom eh, lansera Bonserien på nytt. Det, de är väldigt, väldigt medvetna om exakt hur de vill klä Brosnan. På ett ännu tydligare sätt tycker jag. Alltså, det är liksom den moderna mannen. Det är väldigt hur han ska klä sig. Med mål med känns det som att det, det fanns fortfarande en liten släng av 60-talet. Att det var inte lika sådär utstuderat utan vill de ha Bond klättrandes i en brun väst så får han göra det. Det skulle inte hända med blossnan. Ja, När, när Lindy Hemming kommenterade kläderna i Tomorrow Never Die så sa ju, sa ju hon att, eh, att det etablerar Bond som en, en man med internationell smak och som klär sig klassiskt men samtidigt modernt. Och det tycker jag stämmer, stämmer väldigt väldigt bra med det man ser. Och jag tycker också det är Eh, Brioni som är italienskt också är kläderna i sig är inte lika, det, det är mycket klassiskt snitt på dem men det är fortfarande italiensk lätthet över dem, de känns liksom lättare på, på ett sätt som eh, som rena brittiska kostymer inte gör, det är lättare tyger och det är bara mer ja lättare kostymer helt enkelt Ja och där kan vi dra parallell då till Despachuladmi som också hade italiensk Kostymör. Ja, men här är det hundra gånger bättre. Ja, det är precis, men det finns ändå... Jag, jag kan ändå se parallellerna mm. Alltså i hur det är sytt och skräddat. Men framförallt så är det skräddat. att det är väldigt utstuderat hur han ska se ut och hur han ska föra sig. Det är lite självmedvetet. Förut i Mors film, då var det lite att ja, men, han hade på sig lite där han hade på sig för att det är ändå James Bond- det är ju... Åh, är kanske lite tråkigt Men samtidigt är jag glad att det är liksom Mer normala färger Och mer återgång till vad som Gör Bond Till den som jag sa förut, den unika Gällterna när är, på att han alltid Ska vara hyfsat bra lätt. Men en viss självmedvetenhet Tror jag definitivt fanns när de designade Pierce Brofstons kläder De klärs ju väldigt ofta i kostymer Och så, mm. rent generellt i filmerna Så att... Ja, det känns som att han hade på sig mycket mera kostymer än vad det, det var under slutet på Måreran eller Allies to Kill exempelvis. Det var väldigt, väldigt mycket kostymer med brossna. Sen som vi har pratat om väldigt mycket om att brossna ser ut som en affärsman som gillar att vara i i Hamburg, det är ju väldigt, väldigt tydligt där. Och det passar ju för sig för att hans, hans, hans techjobb ja, tech är ju att han är en affärsman för Universal Export. Så att det, är ändå, det är ändå rimligt. Jo, jo, jo. Jo, visst. Det är sant mm. faktiskt. Men ibland blir det lite... På, väl påtagligt kanske ja, I Hamburg i Tomorrow Never Dies Är det väldigt mycket Hamburg alltså, ja, men alltså När han står och läser eh, Tomorrow, eller tittar på När han står vid ja. Avis-disken eh, Och tittar på Tomorrow-rubrikerna då, då skulle det ju ja, där, där är det verkligen Hamburg 97. ja men det är, alltså, det, är ju, det är ju business class Till Dubai typ, ja. därifrån det är, det är ju standard ju. Det är bara, bara alla som är Alltså alla på planet, piloten, stewardess Alla ser ut som brossnan det, det är så det är bara. Och de åker lufthansa liksom. Ja, men annars är det en bra återgång till lite, lite mörkare färger. Ljusblå skjortor. Grått och mörkblått. i kan Så på det stora hela så tycker jag ändå att de gör det bra med brossanskläder. Ja, mm. man kan skälla mycket på brossan ner med kläderna är faktiskt. Väldigt bra. Även där som inte är kostymer tycker jag att det är mm. överlag väldigt bra. Ja, jo verkligen. ja och Jag, jag, jag tycker jag tycker mm. nästan att den bäst klädd, Alltså bara rent kostymmässigt I Dine of the Day, Jag tycker det bara känns mest brittiskt På något sätt Jag vet inte, det känns bara mest självklart där Ja, de två som jag tänkte på är Antingen Dine of the Day eller um, Edwell's not mm. För i Edwell's not Enough är det Väldigt mycket riktigt snygga kostymer ja. ja, det blir mm. bättre faktiskt Enda rummare är att det blir bättre med åren I Brosnäger <laughs> Ja, <laughs> Aldrig har, man väl, aldrig har man väl sagt att något pikar i dina of Men ja. Jag är väldigt svag för... Och det, den är ju extremt tidstypisk, men jag ändå svag för den. Det är ju eh, Brosnans ja, vit kostym nästan i The World's Not Enough med blå skjorta under och i mm -hmm. Maidens Tower där. Alltså. Ja, den är ju faktiskt nice. Den, den outfiten har jag faktiskt haft några gånger. Inte Linne då, men den färgkombinationen mm. faktiskt ganska snygg. Ja, den funkar ju. Den är ju gångbar. Exakt. Jo, men den känns ganska... Ja, men den funkar, som sagt då. Jag såg att eh, Brosnans blå hawaii är för Ninaderej gick partitioner för ett tag sedan. Oh, den vill man ju ha. Mm, den vill man ju ha hemma. Är det något han... Eh, har han Hawaii-skjorta Är det något han har så är det ju väldigt lösa, alltså lite väldigt casual shorts. Typ så här, han ser ut som en luffar i Tomorrow Never Dies i Saigon nu. Ehm, när han går runt mm. och liksom lurar folk med. han håller på att köra trolleritrick på skurkarna och skit. Det är, det är riktigt många. Ja, men Det är väl lite som Roger Moore ser att de formella kläderna är väldigt vassa. Och de informella kläderna är lite sämre i Brosnan ser jag. Ja, till viss del i alla fall. För vissa informella kläder i Brosnan är ju som ni sa väldigt snygga. Tycker jag också. Ja, tycker jag med. Men det, det blandar väl och ge lite men det överlag helt okej. Okay. Men just där Hawaii-skjortan, det är också en sån, sån sån scen där det hade varit lätt att bara ge han en... Ja, men det är, Kuba, det är lite Karibien. Ge en, en linne eller någonting. Och bara... Mm. Ja, men typ har på sig Maidens Tower i den föregående filmen. Ja, exakt. Ja, exakt, mm. jag tänkte samma sak. Det är bara kön och sånt. Ja. Det, ja eller bara en genfärgad blå och korta markkorten alltså, jag behöver liksom inte gå full on American tourist liksom. terrorist? Han, han ser ju betydligt äldre ut av de eh, kläderna <laughs> tourist? sa du terrorist? jag blir inte sugen på att kolla på Dina the Day nu alltså jag är vegan nu Fan, gå, och lägg. <laughs> <laughs> gå och lägg ska du förstöra den här podden? kanske dröga gången en liksom. nej det är inte. Oh, ja, men Brosnans eh, är i alla fall ändå bra betyg I, i klädesväg i alla fall. Mm. Har ni något att tillägga? Nej. nej. Craig kommer efter Brosnan. Mm -hmm. mm. Nu blir det tajt. Eh, och... Eh, ja, tajta badbyxor. Tajta kostymer. Mm. Tajta kostymer. Ja, oh, inte än. Inte i Casino real. Nej, inte, inte riktigt än, nej. För, nej, för i uh, Casino real så är det ju... Uh, Eh, som sagt fortfarande Briony och Linda Hemming och det med tanke på att vi ändå har berömt eh, så mycket under eran så det fortsätter ju verkligen i Casino Real. Definitivt. Ja. Ja i allra högsta grad. Verkligen. Din naturliga övergång. Alltså det är så. Ja. Jag tycker ju. Alltså, är det någon, jag, jag har ju ganska dålig koll på. Det är därför jag har varit ganska tyst också under avsnittet. Men är det någon kostym som jag faktiskt reagerar på- som jag tycker är sjukt snygg så är det ju den på tåget med Ves i Vesper-scenen. För den tycker jag är sjukt snygg. Ja, men Brostens är ju kört den också. Alltså, um... ja. ja, exakt. Man, man får lite så här... Ja, det här är, är Brostens. Fast det är snyggt, mm. är det. Ja, ja, ja jo, verkligen. Men det, det, märks, som sagt, det märks att det ändå är samma, samma gäng bakom den. Ja, definitivt. Det är ju först Cronosoles som jag tycker Craig- Verkligen kan sätta sitt, eh, sitt stämp på hur hans bond ska ja. se ut. Det är här det börjar bli mer ja. modernt. Utan att det blir särskilt tight. Jag tycker att kostymerna i Quantum of Solace är ruggigt snygga och väldigt tidslösa. De har väldigt bra snitt. Ja, alltså grejen med eh, grejen med Craig egentligen. Ja, Ni vet ju vad jag tycker om, om Quantum of Solace. Men... Hur, när jag tänker på Craig så tänker jag Nästan mest på hur han ser ut i Quantum of Solace Att det är så han ska se ut um, Inte att jag tycker det är snyggast så, Men det är det som kommer i huvudet När jag liksom tänker på Craigs mm. Utseende i Bond Av någon konstig anledning Jag vet faktiskt inte varför men... jag, vet, jag vet inte, om jag ska vara helt ärlig uh, Kan vi börja med alltså Quantum of Solace, det som verkligen Verkligen sticker ut där Det är ju smokingen, men det är också för att de har i stort sett gott efter att göra en karbontkopia av Dr. No Smokingen. Så jävla snygg. Ja, den är ju helt brutalt ja, jävla fy. snygg. Fan, vad bra nu? är. Fan! Ja. Sen tycker jag ändå att det finns ett par grejer som jag inte är så stormförtjust i. Jag är inte... Både när det gäller formella kläder och de informella. Jag tycker det blir... Oh, jag är inte så där, Bland de formella exempelvis är jag inte så jätteförtjust till den där ganska, tycker jag, halvdastiga bruna kostymerna på sig i La Paz, även om den är så såhär... Oh, den är väl välsydd, men jag tycker inte den är snygg. Nej. Och sen bara överlag, tycker jag, ja... men det... det ja, jag, jag vet inte. Jag vet inte vart. Det, det är ingen ful film så, men uh, definitivt inte. Definitivt inte Men det är en dålig film Det kan man, kan man tycka Jag tycker inte det är en ful film Jag tycker det är en, det är en helt okej okay, snygg film Som ibland är sjukt snygg Ja, det är ju Det är ju din, din stilförebild Immanuel, Quantum of Solace ja, alltså Jag har lånat, jag har bara Tagit allt från den här filmen känns som. <laughs> typ. ja. Så det stämmer Hela förhållningssättet Till livet och allting Ja, ja Allt, bara kopiera den filmen Sitter och dricker sju... Vesper's på Isas lounge när du tror till Stockholm. Ja, det är ju skrattet min intressant. <laughs> so sad. Ja ja. ja um, jag är just i det här fallet jag är faktiskt på mondsida. Jag tycker att det är mm. Craig uh, är väldigt väldigt snygg i Quantum uh, men um, om vi ska ta det lite mer informella så är det ju, även här, alltså Craig överlag väldigt snygga informella kläder. Eh, I Bahama så har han ju piqué, den här mörkblå piqué mm. i Casino Royal. Passar ju otroligt bra på honom. Ja, ja. Mm. ja. Nej men bara väldigt så här självklart, enkelt, ja så ser Bond ut. väldigt, väldigt enkelt och snyggt. Nej men jag, eh, jag håller med och eh, nu har vi inte vi pratat så mycket om eh, Skyfall och eh, Spectrum, men alla vet ju vad vi ska säga nämligen att kostymerna är för tajta. Men den kritiken som kan riktas mot de väldigt, väldigt tajta kostymerna, den förtar ju fortfarande inte att Craig genomgående har, har eh, informella kläder som är extremt snygga. Sen tycker också jag att det finns även i de två filmerna kostymer som inte är för tajta och som är jävligt snygga, men den genomgående trenden är ju att kostymerna är alldeles för tajta ja, ja men sen utan att ha något exakt belägg på det Men det känns ju som att Trade spenderar mer tid än sina föregångare i informella kläder Än formella Och det eftersom att han får så mycket utrymme i informella kläder Så känns det naturligt att det ska kännas bra också Och att det ska ser bra ut Ja de, det känns som att de ligger väldigt, väldigt mycket krut på det att uh, verkligen planera hans stil, hans garderob Hur ska han se ut? Att hans karaktär ska reflekterar sig i kläderna Ja, exakt Och det är ju ett, uh, det är ett väldigt, väldigt Helhetstänk känns det som Som jag ändå uh, uppskattar mm. någonstans Där man kan verkligen Man kan, man kan se Craigs Alltså, det, det, det ge, den är väldigt konsekvent Craig's, uh, Craigs bond I hur han klär sig På ett sätt som det absolut inte har varit i alla, alla gånger med de andra Bond. Men här är verkligen verkligen. Både formell och informell kläder så är det en konsekvens som är helt, ja, bra. Ja, det går ju som en rart linje sen, sen Casino Realt till Spectre, känns det som ändå. Ja, exakt. Och då har det ändå varit Tre olika kostymdesigners. Mm. Under Craig igen. Ja, och jag tycker ju att hittills så har ju Craig serat Peter, Atticum och Solles klädesmässigt. I Stryfall så känns det som att hon försöker lite för hårt. Och det känns, jag vet inte, det känns lite, lite plastigt på något sätt. Svårt att förklara men känslan är lite, lite fel. Och sen i Spectre så är det också lite samma känsla men att det är lite mer traditionella snitt. Det känns lite mer avsnapprat. Och kostymerna är inte riktigt lika tajta. Och att de informella kläderna har fått mer och bättre utrymme. Så mm. ja, det är, det är fullt godkänt de två senaste filmerna. Men jag tycker inte det är på samma nivå som Craigs första två. Ja, nej, jag håller med, får jag, får jag väl säga. Ja, jag har inte så mycket att tillägga faktiskt. Jag tycker det är, jag har sagt mitt. Den här roliga i Craig-eran är väl eh, i eh, eh, bra. Eh, spring, vad säger man jakten i, på Madagaskar när han har lite skumma kläder. Mm -hmm. Men eh, det, det mm. finns ju någon poäng där väl med att ja, han är inte bonden så. Men, eh, mm. han har verkligen så här tjocka bruna skor och <laughs> skum på sig liksom. Ja. Men annars så känns det som att den här eran är den mest, den mest eh, tydliga eran när man försöker gå tillbaka till Connery väldigt tydligt med nästan enfärgade kostymer rakt igen. Det ska vara blått eller det ska vara grått. Och det ska vara enkelt och så dullt liksom. Ja, det, det sticker ju inte ut i färgvalsmässigt, överhuvudtaget. Det är väldigt eh, genomgående enkla färger och sen så är de ju i snitt där de ju ja, där de är. Ja, men hade det inte varit så tajt i de två senaste filmerna så hade det ju varit... Så hade det ju varit så nära kondriserade vi faktiskt kan komma utan att vara kondriserade. Ja, kanske. Jag väntar. Det beror väl lite på vad man värderar i. Ja. Men annars så är det ju svårt att kommentera Craig och Spectre som vinner vi på lite där och inte nämna den vita smokingen. Oh, just det. Just det, återgången. Mm. Ja, för jag har, alltså, vit smoking för mig det är ju verkligen... Alltså, det är, ju, det är ju Roger Moore oh, jo. Ja, jo. Sen, visst, alltså, Connery har det, men. Men det är. fan, det är. Jag, jag identifierar väldigt mycket mer med mm. Roger Moore Ja, och det jag måste säga att jag vet inte om jag är hård, men alltså. Connery bär inte upp white smoking superbra, alltså. Nej. Han, han klär sig inte alls i det. Alltså, och det är väl kanske en enda gången det är så för Connery, men mår bär den med mycket mer självklarhet? Ja, jo, jo, absolut. Det håller jag med om. Jag tycker det känns som att Connery inte är riktigt trivs i den. Eller det ser så ut i alla fall. Och det, jag tycker det känns lite som med Craig också. Det, det, det är lite påklistrat. Mm. Eller är det bara jag? Men den, den är inte riktigt självklar. Ja, precis. Det, det flyger inte riktigt. Jag var, jag var troligt exalterad när jag hörde den första gången, men sen Ah, jag vet inte alltså, Jag gillar att den är tillbaka Det är ja, kul ja, Men den, den har inte en lika självklar plats Som på Moores kropp om man, om, man säger, om man säger så här om den Den, den flyger väl kanske inte Men jag, det är inte någonting som jag tycker sticker ut negativt heller Det är mest bara så här att Ja, den, den är där kul att den är tillbaka. Och sen ja. så är det egentligen inte så mycket som Nej. man tänker på i Nej, en positiv exakt. bemärkelse. Problemet är att jag tycker den är inte är så jättesnudd i spekter. Framförallt problem med slagen som är bara höga och spetsiga. Och sen, ja. ja, det är någonting som känns fel. Särskilt att den, den här ser nästan tajtare ut än något annat han har på sig. Och den här borde ju vara luftig och liksom lätt att andas in när man ändå är i... I Marokko, men den känns instängd och bara tryckande och Nej, jag vet inte. Jag gillar konceptet och idén, men inte utförandet. Mm. Men då tycker väl jag att vi ska ta och summera lite där vi har snackat om och kanske nå lite konkreta slutsatser. Så då vill jag veta vilken som är den snyggaste filmen den fulaste kan vi ju, har vi ju redan konstaterat det är Allies to Kill och det är ju ingen superöverraskning Nej. rätt, enhälligt <laughs> för, för de som har sett filmen så är det ingen överraskning så vilken är den snyggaste? en fråga som känns enkel Fram till ögonblicket man ska svara på det, kände jag. Jag, jag hade ett svar i huvudet. Ja, och sen nu när jag öppnar munnen tänkte jag, det har jag inte alls. Vad var det för svar du hade då? Det svar jag hade var från Rush with Love till början. Men jag känner samtidigt att han... Det känns ändå som att en smoking borde vara med ändå. Den är ju det. Och där. Ja, jo. Den är ju med. Visserligen. Samma som i Dr. No till och med. Det är ju det. Men samtidigt när jag tänker på... Jag tänker på From Love så kommer inte kläderna fram liksom, Som första grej, den är inte jättetydlig det med, From Earth to Love en jättebra film Men jag vet inte, det, det är där, men Det sticker inte ut så jättemycket Malkänslan som From Earth Love Men gärna säger Kwan Jag säger Kwan jag säger Så Såklart du måste säga Ja, ja såklart du säger det ja, Bra val <laughs> Det är liksom, det är, ja, jag vet inte det är, Du känns självklar ibland i barnen. Ibland känns du väldigt osjälvklar, man. Men... Känner är det ibland inte. Ja, nej så är det ju. Lika självklart som att vi ställer om till eh, sommartid så väljer du Quantum <laughs> of Solace. Ja. Tills eh, EU går in och förbjuder Quantum of Solace. <laughs> ja, exakt. exakt. Det blir importförbud på allt som har med Quantum of Solace att göra. Och herregud. <laughs> herregud, ja. det vanligt blir Quantum of Solace flykting. Ja. <laughs> Ja, söker syd i Bolivia Ja, exakt Rickard var på gång Ja, jag var faktiskt på gång för att eh, också en här fan, riktigt svår fråga F för att det finns så mycket jag vet inte, det finns så mycket man kan tänka på när det gäller kläder och när man tänker på massa filmer och serien så är det så här, men vad fan just det fan, mor hade du på sig en brun väst, nej då kan inte det bli alltså sådana grejer, det går liksom inte så att jag landade i Doctor No faktiskt för att den är så nära i liksom vad jag vill se. Det är allt, allt är snyggt. Allt är, och det är också alla andra karaktärer. Det är alltid snyggt. Allt är bra. Allt sitter perfekt. Och det är en estetik som jag gillar. Och det har jag tjatat om mycket. Liksom. Men 60-talsestetiken. In my heart. Forever. Ja. Mm. Jag... Mm funderade också på det och de två filmerna som äh, spontant kom upp i huvudet är ju de två som man nämns nämligen Doctor No och äh, From Russia with Love <clears throat> och äh, det är väldigt mycket för att jag tycker kläderna känns så extremt självklara och de är så fantastiskt genomgående snygga utan att de egentligen äh, tar fokuset från från äh, från ja men från karaktären. Det, det drar liksom inte ögonen till sig. Som vi sa det, det, var, det är snyggt men det är inte dashing på det här sättet. Det är bara så självklart och så fantastiskt snyggt och väl genomarbetade kläder. Och det som någonstans fäller, fäller avgörandet det måste ju vara liksom den blå, eh, blå peken i Doctor No. Det är ju... Det är ju... Ja, det, det är en usp som From Rush Love inte har. Ja, fast From Rush Love har en skepparmösa. Ja. ja, i och för sig. Men den känns inte lika ikonisk bara. Nej. Jag är glad att ha dig på min sida, Emil. Sa ni att han har smoking från From Rush Love? Mm. Ja, eller han och han. Men... Ja, det finns en smoking. Ja. Ja. På någon som ser ut som Sean Connery. <laughs> exakt. En, en person som ser ut, av, ser ut som Sean Connery och spelas av Sean Connery har smokingen som Sean Connery bar i Dr. No på sig. I e From What Would Ja, exakt. Eh, nej, men jag, jag, jag tänkte på den här frågan eh, och eh, eftersom jag ska svara på den. Eh, så, eh, <laughs> så jag brukar inte tänka på saker annars. Men det här var det ju... Eh, det står egentligen mellan ja, de två som ni har valt och eh, en tredje film. Eh, Dr. No from Red so Love och eh, Thunderball som jag står och väljer mellan. Och eh, jag väljer... Jag, magkänslan sa bara Thunderball för att jag tycker nästan allt jag ser i den filmen är snyggt. Eh, både liksom bondskläder largoskläder kläder, Largos kläder eh, kvin, kvinnornas kläder. Jag tycker, ja, det, det är väldigt, väldigt mycket snyggt i den så att, nej jag, jag får säga Thunderball mycket bra val, ja tack stabilt, mycket mycket bra val, ja fan det är typ den garderoben jag skulle vilja ha mest nästan, de, de tre filmerna, men Thunderball om jag får välja någon mm. då får man liksom allt, du får badbyxor du får läder, simdräkt, du får eh, fan, fan Vad <laughs> med? Du får direkt. Du får, du får badbyxor från Casino Royale med. Ja, exakt. Jag får ju ha hela kitet. Det är alltid Bond clothing, liksom. Du får ju svart, svartvit bikini. Ja, exakt. Den kan man ha om man vill. <laughs> det är mer sant än vad ni tror. Du får en uh, jetpack. Ja, men det fan man får allt, ju allt. No well-dressed man should be without one. Du får en hjälm. Ja, exakt. Det är mycket viktigt. Men... Uh... Sen då, om jag kommer att välja att diskvalificera ett, ett plagg och det är smokingen i Dr. No för den antar att vi alla vill ha i vår garderob. Men om ni får välja något favoritplagg från serien. Ja. Mm. Mm. Plagg eller outfit? Ja, outfit. Okej. Okay. Mm. Det spelar väl, det, ta, det, ta det för vad du vill. Ja. Så att säga. Mm. Plagg så tänker jag, men en kostym är ju en helhet liksom. Samma sak för smoking. Eh, blåa Kavajen med tillhörande gråa byxor Som Jean på har sig När han besöker Professor Dent eh, Första gången i Doctor No oh, You should say maybe Precis, han har på sig samma I den scenen också, det stämmer Och de har på sig stickad Slips tror jag Och så blått och grott och det är bara väldigt snyggt Den väljer jag ah, ah. Bra val tycker jag eh, Alltså jag Jag Fan, ja, man vill ju inte, man vill ju inte jag, jag ska inte ta en kostym Tänkte jag Utan jag väljer nog ändå den eh, Från Thunderbolt faktiskt, tråkig som jag är eh, Den som vi pratade om, den tröjan som han drar upp Och de brallorna Jag tycker det är, det är någonting jag typ skulle kunna ha på mig Resten av livet Jag tycker det är sjukt snyggt ja, Bra. Eh, på Shrubblance, bara för att förtydliga för alla jag vill ändå ta ett plagg som är superduperikoniskt men som vi faktiskt inte har nämnt än kommer jag på nu. Oj, spännande. Och det är ju Connerys tredelade gråa kostym från Goldfinger. Ja. Mm. Klassiker. Mm. Alltså, och det... Ja, jag kanske inte... Jag skulle inte ha på den särskilt ofta och det finns mycket annat i bond som är lika snyggt. Kanske i vissa fall lite snyggare. Men... Alltså, ens, den, den kostymen- liksom välskräddad- eh, Aj, det hade varit jävligt häftigt. Ja, det är ju liksom- ultimat. Kostymnas kostym, liksom. Ja, men det är ju det. Det är den man tänker på, typ. När man säger Bond-kostym, känns det som. Förutom smoking. Mm. Mm. Den är ju extremt ikonisk. Har blivit, liksom. Tredelad kostym. Ja. Bra val också, faktiskt. Ja, Fan, jag vacklar väldigt mycket här nu. Kom igen, jag vet att du vill ha banangula dräkten från Tesla. <laughs> ja, nej men... Kan du inte drämma till med gorilladräkten eller något? Ja, Fan. jag funderar nästan lite på så här ta något extremt oväntat, fast ja, alltså jag är. Det hade ju varit ballt att åka skider i attack-overrollen i slut på Secret Service. Det hade ju varit coolt. Ja. Mm. Men, <laughs> det kanske... oh, oh. Oh, Richard, det jag vet det? vad du ska ha. Oh, den vill jag ha. för jag byta? Oh. Oh, det, det var faktiskt den Jag, jag funderar faktiskt på att ta den, så jag tar väl den. Oh, rikard jag, jag vet vad du ska ha, Richard. Ma? Du ska ha en upplåsbara jackan från The Wallis Not Enough <laughs> så att du inte slår dig hela tiden. <laughs> det, det är din grej. Ja, det är min ja, jag, jag behöver en sån i mitt liv. Du behöver den ju exakt. Ja, vilket är faktiskt sant. Pss. ja, fortsätt Emil. Mm. Eh, ja, har jag så mycket att fortsätta på? Nej, men vilket val mm. Emil, du vinner ju det här avsnittet. Fan att jag inte ja. tänkt på det. Det var skit. ja, men det <laughs> Annars, om jag får ta ett riktigt så här left field choice så vill jag ha Quarrels röda t-shirt. Fy fan För skönt! Jag tycker att är så snygg i sin enkelhet. <fört> alltså, ja. Alltså, ja. Gud. Bara du kan bära upp den med samma självklarhet som han gör. Ja, han är så cool. Mm. Han är så cool Ja, herregud Den, den var jävligt, jävligt oväntad Det var left field ja. Ja. Ska vi ta och runda av avsnittet med de orden? Ja, oh. gud Och då vill jag först och främst vända mig till er lyssnare Och säga att nästa avsnitt ska vi köra ett avsnitt. Vi har eh, några frågor liggande som har legat alldeles, alldeles för länge. Det, länge. det ber vi om ursäkt för. Men nästa avsnitt så ska vi ägna ett helt avsnitt åt att bara svara på frågor. Så om ni redan har skickat in frågor men har någonting annat som ni ligger och lura på skicka in. Har ni inte skickat in frågor tidigare men vill göra det så gör det för guds skull. Och ni kan göra det på Facebook, Twitter, Instagram eller skicka ett mejl till tidforpodd gmailcom så tar vi upp alla frågor i nästa avsnitt. Vi kommer svara på allt ni undrar om. Precis allt. Ja, faktiskt. Allt. Alla, alla detaljer tar vi upp. Alla detaljer. Eh, jo då. Skicka brev också. Snigelpost Ja, och då får ni skicka det typ idag. Och det blir svårt. Ja, nej men eh, skriv för Guds skull till oss. Det kan vara liksom högt och lågt, det kan vara breda frågor, det kan vara väldigt smala detaljerade frågor. Mm. Har ni bara någonting som ni, ni vill Att vi ska ta upp så skriv Skriv till oss Så, så länge det inte är kritik nej. Då svarar vi inte Det tar vi inte väl emot <laughs> Nej men vi återkommer väl på sociala medier med Om ja Deadline för frågeinskick som vi spelar in lite da några dagar i förväg Och eh, vi kommer givetvis också Skicka ut en massa påminnelser Och verkligen trakassera er mm. eh, Fram till nästa inspelning Det blir GDPR-mail all over again Yes ja. Oj, oj, oj Här ska jag inte in, inhämta samtycke Det ska bara Nej. ut ja, ja. Så är det så, så skriv till oss Och sen så får jag också vända er till er igen Och säga tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet och tack till Anders Fred och Thomas Drugg på From Studio Love och Agent 07.nu respektive. Och tack till klippmästaren Anton. Mm. Och tack till er för det här avsnittet. Tack själv. Tack själv. Skönt att vi är samlade. Ja, det här känns bra. Ja, det kommer bli en fantastisk mm. höst här. Nu har vi grejer på att alltså. Det kommer ja, gunga rejält Kommer gunga rejält <laughs> Men eh, ja, tack till lyssnarna, kul att ni är med Och ställ jävligt mycket frågor om mig jag älskar att prata om mig själv <laughs> ja, Skicka frågor så hörs vi genom Två veckors journalis på oss länge Kingeling, bulle på er, hej Tack och godat <laughs> Bulle på er.